Programmet præsenteres af Discovery Plus. Købmændens klub har ticket og bedt dagens gæst igennem lang tid om at komme et smut forbi hos os. Men der har været corona og der har været europæiske motorveje mellem os. Nu har vi endelig samlet, Frank Arnesen. Vi har glædet os til at få besøg af dig i Københavns Klub. Tak fordi du tager dig tid på sådan dit korte ophold i København. Tusind tak, det er hyggeligt at være her, så jeg glæder mig. Nils Christensen, vi har gjort det før en gang, det er anden gang vi skal gøre det. Der var langt mellem snaffene, men der, ja, var, der var selvfølgelig gode. det der var vi for Det var vi ikke det? Jo, det var i Der var nu det rigtige. Nu er det, det, det professionelt, det. det er jo det. Du har også glædet dig til at møde Frank igen. Jamen hør nu her, det er jo det er jo sportsdirektøren over alle sportsdirektører, ikke? Så vidt jeg ved, udnævnt til verdens bedste sportsdirektør i 2005, og så sidder man jo her i København og tænker, hvor oh, er jeg henne på den liste? Ingen, ingen steder. Ikke engang en bog. Så, ja, så jeg glæder mig <laughs> meget. Det var godt, når han lige starter med at nævne det, Frank, så ved du, at det bliver øh, hyggeligt. Så lad os øh, komme i gang. Øh, Frank, det er jo et øh, imponerende se, øh, du har, når vi kigger ned over dine meritter som sportsdirektør. Men inden øh, vi øh, går ned ad den sti, så øh, så var du spiller før det, og der er en der har sendt et, øh, vi har set, der spørgsmål. Der er en der har sendt et spørgsmål til din karriere, så inden vi går af øh, managervejen, så lad os lige tage øh, spørgsmålet fra Jan Løberg, som siger: Frank, var min helt? store held i start 80'erne? Havde han muligheden for at komme til nogle af de helt store klubber inden knæskaden, og hvad var årsagen til, at han aldrig rigtig kom tilbage igen? Ja, for det første, øh, så var det egentlig en mærkelig knæskade, ikke? Fordi øh, jeg var 25 år, så var jeg egentlig ved at komme på toppen, og jeg, jeg valgte at tage til Valencia, hvor jeg havde flere muligheder. Øh, men tog så til Valencia, spillede det første år rigtig godt, og det var unormalt for en, øh, en udlænding at gå ned allerede første år og have succes. Jeg blev både topscorer i, i, i vores turnering og i pokalen af forholdet, ikke? altså fra Valencia og Europagruppen, der, der var jeg topscorer alle tre. Så jeg gjorde det rigtig godt, og så fik jeg så den knæskade der i, øhm, i forberedelsen. Og i forberedelsen, der talte jeg med Juventus. Med John Hansen og Bonaparte. Og forberedelsen, men du var opstarten til opstarten, besøg, ja. det var før. Og de vil købe mig. Øh, og, øh, jeg sagde til dem, at jeg har altså en treårskontrakt, så I må tale med Valencia, fordi jeg er, jeg er for mig ikke en treårskontrakt. Der er to år tilbage, så okay. Og så gik det så videre til, øhm, øh, til Valencia, men præsidenten sagde, at han er ikke til at købe for nogen penge. Og det accepterede jeg. Og det ikke var, at jeg aldrig nogensinde kom til at spille en kamp mere for dem. Fordi at øh, to-tre to, uger senere, så var det, der skete med med En simpel menisk, men på grund af operationen, jeg fik en infektion i operationen, eller knæet fem dage efter operationen. Og det gjorde altså, at jeg var, jeg var ude næsten i 14-15 måneder. Og, og så gik det. Og for den, for den tid det er meget skab, fordi for det meget skabt, for efter det, hvis jeg ser tilbage i bakspejlet, der var jeg, jeg var ved at blive en af de bedre spillere i Europa på min position. Men øhm, alt det du har i hovedet, som du vidste, hvad du kunne, det kunne jeg simpelthen ikke gøre mere. Jeg kunne gøre det indimellem men der var for langt mellem snapsene, fordi at jeg enten havde jeg ondt i knæet, eller så havde jeg lidt, øh, og, og, og jeg havde problemer med at genoptræne det, fordi lige snart jeg prøvede at genoptræne med nogle øvelser, så fik jeg ondt i knæet. Så det var sådan noget med, at jeg egentlig fra mit 25. år ind til 31. da jeg sluttede, der lavede jeg aldrig nogen noget krafttræning med med højre ben. Det vil sige, at mine muskler, det var, det var helt væk, så jeg spillede en imponerende. 6 år har jeg spillet... Øh, med på det ene ben er en kun det venstre ben, ikke? for dengang var det jo ikke sådan som i dag. I dag ville det være helt anderledes. Mm. Der ville jo finde motorer, hvor du siger, jamen, så lave bare andre øvelser, hvad vi har. Men det, det, det var så det. Og der havde jeg altså, og, og jeg kan huske også, at Barcelona var, det var sådan, ikke direkte. Juventus var direkte, men Barcelona og det var, de var også, også det var jo efter mit første år, men dengang der måtte jo kun have to, øh, to til tre udlændinge. Ikke? Sådan var det jo. Og, øh, og så, så, så var det sådan, og derefter... Så, gik det jo bare, så var det så ned ad bakken, kan man sige. Altså, jeg kom så til Fanta, ikke, ikke uden at, altså, respekt, fordi jeg kom til Anderlec, som var et stort øh, klub dengang. Men det var ikke et sted, jeg ville have taget hen, hvis jeg havde været fedt. Så var jeg nok blevet i, øh, i, i Spanien eller taget til Italien, men i hvert fald stræbe højere end Valencia. Så derfor gik det sådan, som det, som det gik. Men hvad det var, det var jo, at i de to finaler, jeg var med til, øh, Europamesterskabet i Frankrig, og, i, og VM i, i Mexico. Der startede jeg begge, begge gange egentlig med at have ondt i knæet og lidt. Og jeg var sådan. Men i løbet af opstarten, en uge, to uge, tre år sammen med alle gutterne og den fantastiske gode energi der var, der blev jeg bedre og bedre. Jeg var virkelig sådan en, som var... Jeg kunne gå i træningslejr i seks måneder, øh, du ved, og så bare kun tænke på fodbold. Og så blev jeg altså også bedre og bedre og, bedre. og det var det, som gjorde, at I, I, I, Både i Frankrig og i, øh, i Mexico. jeg egentlig gjorde det øh, nogenlunde, ikke? Altså, jeg gjorde det. Det var en af de to... På gang, hvor, jeg, jeg, hvor jeg var, især i Mexico, hvor jeg havde en fornemmelse af, at knædet, det, det mærkede jeg slet ikke. Mm. Og hvad det også var, jeg var, jeg var røget ned, på grund af, at vi spillede så højt op, så var jeg røget ned til 68-69 kilo, hvor jeg normalt var 74, ikke? Og det gjorde jo også, at jeg ikke havde den vægt. Men jeg lige nu fandt med en, som var jeg var fuldstændig afmærret, ikke? Men jeg var lylende hurtig og jeg kunne dreje og kunne gøre alle de ting, som jeg egentlig ikke kunne gøre. Og så kommer man hjem og så kommer de i igen det, og så blev jeg så skadet igen. Og så gik det mere over i, at jeg senere hen, der fik jeg muskelskader på grund af at jeg kunne løbe på ét ben jo. Og så og så får jeg min akillescene. også, som jeg skulle opereret for. Og, så røg, øh, og det var så, et venstre ben. Alt det der blev overbelastet. Det røg derover, over, Og så til sidst så så, så, røg så min hele ankel der da, da spillede den sidste kamp der i 88 lige før vi skulle spille Europa Cup finalen mod Benfica for PSV, ikke? Og så var det. Men jeg har altid set tilbage, altså jeg har altid set tilbage med noget, slags ja. Okay, hvis nu, du ved ikke, øh, hvad, hvor, hvor kunne det have endt det? Men jeg, fandt mig med. jeg har mere ting mere på at sige. Jeg sad nu, for det var tidspunkt, hvor jeg havde sådan at jeg aldrig kom til at spille fod med. Så jeg sagde, jamen alle de ting jeg får lov til at være, vi ikke? Jeg fik lov til at spille andre spille vi, vi blev mester ved og, og jeg spillede Europa UEFA-cupfinale og så videre så videre så videre. Så jeg tænkte mere den vej jeg siger, at sige til Det fandt mig og spille, ja, spille, efter... spille på ét vi netop netop netop ét ben i 6 år, ikke? Ja. så, så. Jeg var jo kun øh, henholdsvis tre år og fem år i de slutrunder, som øh, Frank kan snakke om, så jeg kan ikke huske kom så godt som nå, spiller. Det, er jeg, det kan jeg. du nødvendigt, så, så kan du ikke. Jeg har set alle kanten, Så kan jeg. du ikke sætte noget mor på? Øh... Jo, det kan jeg nu Den der lidelseshistorie, den kender jeg jo altid selv. Desværre, sådan er det jo. Jeg øh, har spillet på et ben i to år, øh, og så kan man se, det er utroligt øh, uden sammenligning jo, hvad man kan nå på et ben, sammenligning med dem, der kan spille på to ben. Ikke? <laughs> ja. Nej, og jeg er enig med Frank. I den sidste ende, så skal man glæde sig over det, man har været med til øh, mere end det, som Måske kunne have været et eller andet sted. Men øh, han skal jo have en lille røg, øh, ikke? Fordi det er altid Jesper Olsen, der bliver beskyldt for, at øh, Danmark ikke blev verdensmester. Det er jo faktisk fra grænsen skyld, ikke? Fordi idioten bliver udvist. Øh, fuldstændig unødvendigt, ikke? Og ikke kan bruges øh, i, i, i kampen mod Spanien. Så øh, jeg synes, det har altid været synd for Jesper og de andre. Nu må kan må påtale påtaget. På Langt om længe må han lægge sig ned og siger, jeg ved det godt, det var min skyld. Jeg holder hænderne op. Du har fuldstændig ret. Fordi... Men jeg vil gerne lige sige, at det første gule kort, jeg får først, eller var skulle ikke gule kort? Der er strafspark. Jeg skal have det straffet. Det får jeg så ikke, og så får jeg gule kort. Men den anden, det var så dumt jo. Det var to minutter før tid, tre minutter før tid, og jeg, ja, Matteus der, han gjorde som han skulle fint. Han sparkede mig lidt for, men jeg udfordrede ham. Jeg kunne bare spille bolden tilbage til Morten Olsen, han var fri jo. Og så var den, og det var to minutter, så var jeg bagefter. Det var bagefter. Så, så det er dumt. en af karrieren, som jeg Det var, det det var der. fandme dumt det var. Det. Nå. Så hånden op. <laughs> men du var en god spiller. Så meget hørte jeg også fra dig, Niels Æ, det var det. Altså må jeg lige sige, at øh, Frank havde jo da speed og øret også den intelligens, øh, som øh, spillere på allerøverste hylde øh, skal have. Og øh, det var også derfor, at han både på klubholdene, men også på landsholdet var en ud over, at han var god til at synge så øh, var han altså en ordentlig vigtig brik i den måde, øh, Danmark spillede på. Fordi øh, han kunne udfordre, han kunne drible, og han havde det der speed og det der tempo, der gjorde, at man kunne skabe. Pjontek er jo altid blevet ros meget, men i virkeligheden var han jo heldig, fordi han havde et fantastisk landshold af dygtige spillere. Og han kunne tillade sig at stå lavt og lade modstanderne komme, fordi man havde spillere som Frank, man det løb den anden vej, man havde præben til at afslutte op foran, og havde Michael Laudrup, der kunne lave finurlige ting. Så man havde de offensivspillere, der kunne gøre, at man faktisk fra et ret lavt udgangspunkt kunne blive enormt farlig. Og det var kvaliteten på det danske land sådan som jeg udefra sad og så det. Og fantastisk underholdende øvrigt også øget fodbold. Jeg, vil godt kunne huske. jeg gad godt at kunne huske lidt mere fra dengang, vil jeg sige. Frank, lad os dykke ned i dit manager-cv. Christian har allerede sagt til mig, at det er jo et langt et, for du har været mange steder. Måske ikke så lange perioder, men tror... I, starten. Du I starten Ja, præcis. Og lad os starte med starten, tænker jeg. Det er oplagt. PSV Eindhoven, hvor du starter. Hvor du også har nogle kæmpe navne, der kommer, der kommer igennem klubben. Romario, Ronaldo. Den. Den er den, jeg bedst skal lide. <laughs> øh, Ruth van Nistelrooy, øh, det er også der, du bliver verdens bedste sportsdirektør i 2005. Øh, vil du, øh, der er Michael, der skriver ind her. Lad os gerne få detaljer om scouting og transferner af Ronaldo samt hans tid i klubben. Hvor hurtigt fandt man ud af, at det var en af de største øh, nogensinde? Jeg, jeg, altså, det vil man jo ikke på det tidspunkt, for det første. Men altså, jeg har altid sagt, min mormor, som, hun blev 99, og hun var blind de sidste 4-5 år selv. Da hun var 98, ville hun kunne se, at det var den bedste <laughs> spiller i verden. Her har vi skudtallet, så var er ude over det helt usædvanligt. Jeg så hende første gang. Det var mod, han spillede for Crusaders, og han spillede en kamp, en turnerskam. Han var 16 år. I Brasilien. I Brasilien. Og, og banen, var modartig til, altså det var gamle dage, det det. havde regnet styrt ned. Og, var... og i anden halvleg så tager han bolden og går forbi 5-6 mand og scorer sig til 5-0. Og jeg sagde, sådan en knæk, har så meget power midt ind i 2. vi Og så i jeg alle de ting, han lavede. Så, ja, fantastisk, men ham kan vi jo ikke få jo. Det er jo muligt jo. Så viste sig, at, øh, at han havde skrevet kontrakt med Inter ja. Så sagde jeg, han må vi glemme ham. Så satte jeg mig til at forhandle med en anden spiller. En anden spiller Og det var nede i januar, det var 94 <tryk> Og han var... Han var faktisk ret dygtig, og ret dygtig spiller. men øh, det blev så til, at øh, der sad journalister omkring bordet. Jeg ved ikke, 11 det, så vi sagde, væk, her skal vi ikke have noget at gøre. Det var Rivaldo, som, var, som senere kom til, <coughs> til Barcelona selvfølgelig. Men så er der nede igen en måned efter to år for, for at se nogle andre talenter. Og så får jeg at vide, at den der interkontrakt, det er falsk. Det, det passer slet ikke. Og så begyndte jeg at blive interesseret, og så jeg sagde hvordan kan vi gøre det? Det drejede altså sådan, hvad vi havde. Vi havde nogle scouts, som var nede i 93. Og det var Case Reivers, den gamle træner fra PSV, og så Ernie Brands, som spillede på og også spillede PSV og var med i finalen i, i, i, i, 8, i, i 78 i Argentina for Holland. Ikke? De var nede, og så var de nede i tre uger, og så kiggede de, jeg tror det var oktober 93 kigede på alle talenterne og kom til min liste. Ronaldo, Rivaldo, Denier, Etimundo, Roberto Carlos. Der var der var altså fuldt bag efter hvis du, du så det. Der var meget bedsteder til at huske af Og du vidste ikke dinger for de brasilianske <laughs> spillere i min tid dengang. De var ikke sådan rigtige, fordi de sagde, at de kom til Europa og det eneste de ville det var fest, der og så og damer og ikke noget med at spille fodbold. Og de røg ud i universitetet ikke på de altså ikke professionelt det mere så. Der var ikke så mange scouts dengang dernede, der så. Der var egentlig Inter og det var Suarez. Den gamle spiller, Louis, og, og, og jeg, og vi, vi, vi tog så afsted rundt og, og så, på de spiller. Så hørte jeg det der, så, øh, og så, øh, så begyndte vi at, at kigge på, hvordan fanden, hvor, hvor, ligger, hvor, ligger, øh, hvor ligger ejendommen til den her spiller? Fordi der er det jo i, i Brasilien, der er det jo lidt svært. De havde så, på den ene side var der 55 procent, det var to bankmænd, Peter og Martins, og så var det den gamle høje ving for Brasilien øh, i 70, som blev topscorer, Jair Sinju. Han havde 10 procent. Og 45%, det gav de til Cruceros, så han kunne spille dig. I får dem, og så får I 50.000 dollar, eller hvad vil jeg. Det får I for de der. Og så sørger vi for, at han spiller os også, Og vi kan sælge dem, for de her ingen klubber. Så derfor det er sådan, de gør det. Og så begyndte andre klubber blive interesserede. Ajax, blandt andet med Luis Fajal dengang. De var interesserede i, i ham også. Men hvad vi gjorde, vi, øh, vi havde haft Romario, og, så, og Romarios øh, agent, det var en, der hed Brancini, og han er italiener. Og så ringede vi til ham, til siger jeg, ved du hvad, æh, æh, Giovanni, kan du ikke lige prøve at finde ud af det der? Og han talte flydende portugis. Så en af de få flydende engelsk, portugis, spansk, fransk, almul. Så sagde han, jeg skal nok finde ud af det. Så kommer tilbage nogle dage efter, han, så nævner de fire. Bap, bap, bap. Så siger han, hvad tror du, vi skal gøre? Vi skal gå efter dem, vi skal ikke gå til klubben. Fordi det er dem, der bestemmer sidst ende. Og så begyndte vi så det hele. Men han blev kom tættere og tætter på landsholdet, så vi blev nervøse jo Og så blev han fandme også udtaget til VM i, i, i, i, i 94 i, i, i, i Amerika. Ikke? Hvor han ikke spillede et minut, heldigvis, kan man så sige. Og jeg var så dernede, sammen med præsidenten. Og så fik vi ham ud at sig nede i San Francisco hvor der ingen, der måtte forladt øh, træningslejen. Så kom han, men han var en time for sent. Og vi havde en præsident, som ikke havde noget forstand på fodbold, Vellemmeyer hedder han. Så jeg sagde, og efter kvartertimer, altså, du tror da ikke, jeg sidder her og venter på en knægt på 17 år. Han skal være her, der vil sige jeg går. Så jeg sagde, du går ingen steder. Det her, det er Spanien, det er Brasilien, det er hvad der, det manjana manjana og, og så fik jeg ham til at til at blive, og det har vi talte om til han sagde, jeg var god, og sådan var han også, jeg var god, jeg er den ligeglad med sådan en. og sådan en med knæk med bøjle på tænderne, og vi skal give 5 millioner dollars, man. er du en risiko, det er sådan, tænkte han, jeg ikke rigtig forstand for fodbold, og så kom de så alle sammen der, og med Ronaldo også, og Ronaldo kom ind på, på værelset, vi har så leget sådan en værelse, og så vil han se fodbold, han sad der, og så begyndte jeg at tale til ham, det var på spansk, og han begyndte, oh, okay. totalt uintensiget, ikke uinteresseret, og heller ikke, men helt. Det på en dreng, det var jeg. Og så, øhm, så blev vi så enige om at det ville være en god idé det der Men Ajax var der også. Og Ajax så blev var, var VM der var at være forbi. At det var forbi mener. Så siger Ajax. Vi, øh, vi intern siger de, vi skal under med Ronaldo på øh, på mandag. Bare rolig. Had havde så van luftrør sagt til trænerne eller til spillerne dernede. Okay. To dage øh, øh, før, der landede han i Amsterdam, og så, fløj han, så havde vi, det vi fløj, fløj vi som privatflyve derfra og til Eindhoven, og så skrev han så med os og for 5 millioner dollars. Ikke? Og, hvor vi havde en, øh, en, øh, en kasser, som, som, øh, som, som, som havde forstand på fodbold også, altså, han sagde, Frank, her ja, 5 millioner dollars Det er fandme mange penge. Ikke? Hvad, hvad, hvad, hvad siger vi? Han, sagde, han er fantastisk. Det er kæmpe talent, det her. Men jeg kunne ikke sige det, der kunne jo ske alt, ikke? Så sad han til ham. ja, var. Han er 17 år. Han er lige med. Han lige blevet verdensmester. Det går aldrig gået gå galt i byen. Ham skal vi altid til Sassbo. Det er sådan, han tænkte med, at vi havde ikke pengene. Vi skulle ud og låne pengene et eller andet sted. Ikke? Og sådan kom han så til os, ikke? Og så var han der i to år. Og så blev han så solgt for verdensrekorden i transfer for 20 millioner dollars to år efter. Og tre dage efter blev shattert. Så til Newcastle for 22 millioner. Men to dage, der var bare... At han havde handicap. den for sig selv. Men det, jeg synes, der er interessant, udover at han var en fantastisk spiller, ikke? Så ikke en fysik, øh, han kunne løbe igennem et forsvar helt alene jo, øh, på sine bedste dage. Det, der altid har været problemet, synes jeg, og som jo også er det store handicap for skandinaviske klubber, når vi skal hente spillere øh, i Sydamerika, det er jo, at... Øh, det, det, det, jeg synes, det er interessant ved din historie, det er jo bare at det er jo ikke bare at snakke med en klub. Altså, nogle gange kan man komme ud for, at en spiller af 16 forskellige, øh, der er tre onkler og tre tanter. og, det er øh, og så er der tre vicepræsidenter og en sponsor et eller andet sted hen. Og, og, og bare for de der mennesker til at blive enige om at gøre et eller andet, det er jo helt det Altså, er det ikke også i den sag der, det har nærmest været den største problem ikke, at få de der mennesker til at enes om, hvad de vil? Jo, helt... det gør det jo svært. Ja, og hvad bruger det så? Vi bruger komaj Ja. Romario, tal lige med, med Ronaldo og sige, for ja. se, jeg tog til, og så tog jeg bagefter til, til, til Barcelona. Han var jo over fire år hos os, Romario, og, og det har også hjulpet. Havde I fået Ronaldo uden Romario som løftestang? Det ved man ikke, men altså, det har nok været svære. Men vi havde selvfølgelig også agenten for, øh, for Romario, som også kom op, med, op på vognen med de to andre. Som egentlig var de to bankmænd, det var dem, der styrede. De, ham den anden, ham så vi aldrig. Ham så jeg et, et, et par år senere til en fodboldkamp. Ellers var han slet ikke involveret. Det var de to, og så, øh, så Barrancini. Og, og, de, og det det var, det var, at Ajax, der gik til klubben. Og det var deres fejl. Ja, Fordi præcis. i sidste ende, så siger de, så, og de har givet tilbud på 6 millioner øh, øh, dollar. Men klubben sagde, at vi vil godt sælge ham. Så de, sagt de sagde, nej, nej, nej, nej. Det bestemmer vi. Han går ikke til ejer. han er til. Hvor længe holdt du kontakten med Ronaldo? han Jeg holdt i fl flere år, og så blev han jo skadet, og jeg var og ham i, at han var i Milano der, ikke, i Inter, der besøgte jeg ham, hvor han havde hans kneskade Og så er det så, jeg har ikke, jeg så ham da jeg var i Haves så det er helt tilbage til, ja, i 13 eller 12 eller 13, ikke, så, ikke, Det så er ti år siden. Ikke. Jeg følger ham selvfølgelig nu er han jo blevet ejer af Valladolid. Så han bor meget med Madrid, men, men det, jeg undrer mig, og som jeg synes er flot, det er, at dengang kunne han jo slet ikke tale engelsk, men han taler nu flydende engelsk. Så han er lad... Og han var der to år også, og talte flydende hollandsk. Mm. Altså, det, det er ikke, det... og han har egentlig aldrig rigtig gået i skole, ven, fordi mm. han boede i de der farvelers dernede, ikke? Så, men han var, han var en intelligent fyr, var og social var han fantastisk. Han var virkelig god ved alle sammen, der var ikke noget, han var virkelig en, en, en god dreng. Frank, dit næste stop øh, på, øh, på turen eller rejsen, som det er så populært at sige, at bliver Tottenham. Hvad var det for en tid for dig? Det var egentlig en fantastisk tid. H, h, var der, det ting, som jeg kan huske, at en af de ting, som, som jeg synes var, var egentlig vigtigt, Det var efter to-tre måneder, der tænkte jeg, at jeg havde været år havde været som teknisk direktør i, i, i PSV. Og der havde jeg sådan noget, og jeg sagde, at det skulle jeg have gjort for lang siden, det fandt jeg så ud af, at egentlig 10,5 år, især når det er første klub, jeg startede, jeg tror jeg, i 36 år, ikke? Og det var, som, ligesom, det var ligesom, at jeg måske var blevet lidt, okay, det er det samme, du er i klubben. Du slappede af? Jeg skulle have lidt mere, øh, jeg skulle være ud af min comfortzone, ud og så prøve, prøve mig af på en helt anden måde. Og det var helt anderledes jo. At, de grinede jo er det over i England jo. Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg var på... Hvorfor? Jeg var på øh, det der, hvad hedder det? Øh, Talksport talk eller sådan noget. Det med de der øh, med og Det er meget et radioprogram. Og der hørte jeg, at der sad de og så ringede de til folk. Ikke, og så sagde jeg, lave det. hvad laver du? Du skal til Tottenham. Det der. Hvad skal man egentlig lave? Og så mærkede jeg med det samme, at det var kynisk. Det var ikke at de så siger. Fordi de kender ikke rollen som teknisk direktør. Jeg, den, jeg var den første officielle teknisk direktør i Premier League overhovedet. Det vil sige, at min rolle var, at træneren rapporterede til mig. Og det har de aldrig været med til, fordi det er træneren, der bestemmer alt. Og han blev jo kaldt manager mm. dengang. Så øh, det var første gang. Så man, de, hvad skal han? Det er jo træneren, der bestemmer, hvem der kommer ind, og hvad vil jeg ikke. Men, så der, de forstod ikke din rolle. Nej, øh, det vidste de ikke. Og det forklarede jeg så ikke. Og, og, og Daniel Lebe, han ville have den. Det var derfor, han fik, ville have mig. Fordi han har været rundt i Europa, og gik. Han har været i Bayern München, Han har været hos os. Han har talt med mig nogle, øh, nogle måneder for inden, hvor jeg ikke havde sagt noget om, at jeg måske ville forlade klubben, og hvad ved jeg. Og så kom han så, da han hørte, at jeg var øh, to måneder efter, at jeg, var, at jeg ville forlade PSV. Så han, har du... Og så var han meget aggressiv. Oh så i løbet af to uger, så lavede vi en, øh, en aftale for tre år. Det, det var i om det var, at øh, han ville ikke give penge ud til lønninger, og heller ikke give mange penge ud til, øh, hvad hedder det, til transfer. Men det var det, jeg var vant til egentlig. Så det var ikke sådan et stort spring for mig. Øh, fordi jeg vidste, så sagde jeg at ingen problemer. Hvis vi ikke har nogen penge her, det eneste vi så skal gøre til at så skal vi finde nogle unge talenter. Vi skal finde nogle unge talenter, fordi de behøver så ikke have så mange penge, men så skal vi også have sådan Så vi skal prøve at så, så finde måske nogle ældre spillere, som heller koster så meget, men hvor man skal give lidt mere løn. Og sådan. Okay, jeg. Så, og jeg var der jo kun et år jo. Jeg var der i tre øh, transfer og jeg lavede 25 handler på tre ud af ind. På, på, på. men Daniel Levy ved han var han var fantastisk. jeg kunne, jeg kunne godt have med ham og jeg, jeg kunne godt lide at være der. Men da jeg fik tilbudet fra Chelsea, ja, så jeg kunne ikke sige nej til Chelsea. Det må jeg indrømme. Men altså, han havde, jo, han havde ikke forstand med fodbold jo, ikke? Og det mener ikke, ikke altså han, han interesserede sig ikke for at gå i dybden med mig. jeg sagde til ham sigt, at vi har brug for en venstre bak, så så, kom, så ringede han hey, øh, jeg, har, jeg har fundet et navn her. Daniel, han er ving. Han er altså ikke vinsten <laughs> pakket. kan altså ikke på hovedinskud. Nå, no, okay, okay. <laughs> Og han, alle alle hvad hedder det, alle agenter. De ringede til ham selvfølgelig for de Og vi lavede nogle, Vi også nogle. Vi lavede også nogle mindre som som sådan. Hvor, han, han mest hvorfor haner for? Vi lavede, jeg tror Carrick, Michael Carrick, som, som senere blev solgt for, for, for små 2, 20 millioner euro, købte dem for tre og en Og Aaron Linder som også spillede næsten 20 landskam købte den for en halv million. Øh, Dawson, som blev også blev købt for 600.000 kund. Og der var de tre, de var rigtig gode, synes jeg, øh, som lige kan. Var jeg er, også flere, øh, flere, ikke så gode. Mido, fik vi. Mido, han kom til og han startede rigtig godt med sig. Men Mido kender vi jo ikke, som han er i Egypten, så spillede i, i Ajax. Jo. Han er lidt øh, øh, en speciel fyr. men øh, og der arbejdede jeg jo sammen med, først med Santini, og så valgte han at, på, på, på private, private årsager at tage hjem. Uh, og så uh, sagde han, så hans assistent, det var Martin Jolle uh, fra Den Haag, ja, som før, og så sagde han, uh, han skal være, jamen, Frank, jamen, han kan ikke nogen ikke, erfaring, ikke, han skal være træner. Og de tog ikke at sige noget, Daniel tog ikke at sige noget, fordi de havde sagt før, da jeg kom til, du får et job her, som ingen kender til. Og så vil Vi vil ikke have, at du får for meget risiko. Det vil sige, at Du må ikke tage en dansk træner, fordi de vidste godt, at jeg ville sikkert have et god for Morten Olsen, ikke? Mm. Eller en hollandsk. Så jeg sagde, at det går der ikke, det, det skal vi ikke, vi skal finde en anden. Og så fandt vi så Santini, som var landsholdstræner for det franske landshold. og Så tog vi så ham i stedet for. Ikke? Og Så tog, tog han sig ved, og så sagde han, vi var gerne have en Jeg kendte øh, ikke Martin privat, men jeg havde spillet mod ham, og han havde været bare i München. Og så, så jeg kendte, og jeg havde set hans trænerskarriere, som han havde gjort rigtig godt i små klubber. Ikke? Og så ringede til ham og sagde, hvad har du lyst til? det ja, ja, fint, så kom han. Og så efter de tre måneder, så kom han. Han blev der jo i tre til fire år, og han nåede han, han, han, med sy, syvende plads sjetteplads, plads så plads, han gjorde det faktisk ret godt. Ikke? Så det var også en god transfer, som jeg fik ind der, og jeg tror, det var godt for klubben. Hvor, hvor stort var det egentlig, øh, det husker du nok bedre end Magnus, Christian, og du, og du sad jo i sådan en tilsvarende rolle, eller kendte i hvert fald til rollen, at få en dansker ind i Premier League øh, i, i så stor en øh, rolle, både Tottenham og Chelsea efterfølgende. Jeg synes, at det øh, var jo trods alt en, en, en milepæl, øh, som Frank selv er inde på. Så er, har traditionen i jo, England jo været, at øh, man har den her managerrolle, hvor cheftræneren også er sportsdirektør, og det kan da have sine fordele. De, en gang imellem kommer de måske op og skændes med sig selv, men ellers klar, så, så klarer de det jo så udmærket. Problemet i England synes jeg jo altid har været, at, at ejerne øh, i gamle dage, var det jo så nu da David Levi, som, som ejer det hele og bestemmer det hele, øh, de gav så, øh, om jeg så må sige, budget til, til manageren. Og så skete der jo tit det, at manageren hentede hjælpetrænere og stab og øh, agenter. Og, og, og, fordi der var ikke der havde tid til noget som helst, fordi han havde alt for meget at lave. Så lige pludselig var der nogle agenter, der sådan set styrede, køber af spillere. Og når så træneren røg ud på grund af dårlige resultater, så kom der en ny manager. Og så startede han forfra med en ny stab og med nye agenter. Og de seks spillere, han havde købt, de skulle så ud igen, fordi nu skulle der nogle andre ind. Og det kostede jo formuer. Og der synes jeg jo, at der er alt for mange engelske klubbejere, der har kvejet sig mega. De har sig selv betalt for det, kan man sige. Øh, hvor det, den kontinentale Europa-system med en sportsdirektør og en, en, en, en, en cheftræner har jo vist sit værd. Øh, og, og det er jo sådan set den også, der trænger en mere og mere i England også. Øh, jeg siger ikke, at man ikke kan være manager, så København har haft en, der kan være det. Men det kræver noget helt specielt, og det kræver også, at du har sat op i klubben der gør, at beslutningsvejene alligevel et eller andet sted er gennemskuelige. Øhm, fordi det er næsten umuligt, øh, i hvert fald i så store klubber som Premier League-klubberne, at styre det der, uden at du har alle mulige andre, øh, som i virkeligheden øh, generer meget og ja. koster mange penge, efter min mening. har du jo selv set. Jeg er helt enig med dem. Det er også der, fordi jeg arbejder som teknisk situator, men også fordi at du har fuldstændig ret. Jeg, jeg, jeg, jeg, var, jeg tænkte, hvad fanden er det, klubberne laver? De, de, de, de, de lader manageren tage syv mennesker ind. Og, øh, han han den spiller, den spiller, den spiller. Og så bliver de fyret, og så ryger alle sammen væk. Skal de betale dem alle sammen, og så kommer der en ny ene, Og han gør det samme. Og der er ikke noget, så så siger jeg siger, okay. Det det er jo også for en, for en teknisk direktør. Det er jo ikke kun og gå ind og købe og, og, og, og sælge spillet. Hvad der er, en teknisk, skal, øh, direktør skal i mine øjne, det er, først og fremmest skal han analysere klubben. Han skal se, hvor klubben kommer fra. Baggrunden for klubben, baglandet i klubben, og så finde ud, hvordan er det, de vil spille fodbold? Er der nogen, der vil, de vil give den en over den eller vil de spille ligesom Vejle og Ape i den tid, du vil med små, små, små bold, eller hvad vil de, ikke? Hvad er det? Eller vil vi ud og spille fra Ammer, ikke? Hvor, hvor de går til den. Det skal du først finde ud af. Hvad er deres historie og det? Hvad er deres, øh, deres DNA i klubben? Og så, Sørg for, at når du, du har jo spiller, du jo spiller til fremtiden også. så skal du også skabe du træner, så hvis hvis for eksempel solbakken han skal væk på et tidspunkt. Så skal vi jo finde en, som har nogenlunde de samme idéer. Er det måske en, der kan komme fra klubben selv? Vil det ville være fantastisk, at man har en, som har, har, har været under 18 år eller under 19-træner, og måske assistenttræner, og siger, okay, vi giver dem så, vi støtter mig, og vi giver dem så, det, det ville være ideelt. Men det er meget svært nu om dagen, i mine øjne, at tage en, som ikke har prøvet noget erfaring udefra. Sådan, sådan du ved, og, og, og, og det er sådan, som, som, som jeg mener, at så går klubberne, så får klubberne ikke alle de problemer, hvis de gør det på sådan måde. Altså, du har en, en, en træner, som, som spiller meget defensivt. Ikke? Og, ja, og der har du brug for en måske med fem nede bag, eller hvad vil jeg. Så har du brug for specielle spillere. De der, der, det er den måde. Og så smider du dem ud, og så tager du lige pludselig en, der spiller 4-3-3. Så skal ind vi i også. Hey, Så skal vi spille med højre venstrevinger, men dem har vi jo ikke. jo. Der har vi jo kun de der løber op og ned. Du ved, ikke. Og hvad så? Ja, så skal vi skifte dem ud. Og det går så halvt år, det går godt, så går man tilbage igen til altså, Men det se, der er jo ikke nogen system i det, hvis du ikke sørger for, for klubben, sørger nu for at finde deres DNA og siger, det er sådan, vi får spille fodbold. Og så går du altid selvfølgelig justere det, hvordan som, som det er moderne. Nu taler man ikke mere om som systemer. Efterhånden taler man om, om, om rum. Mm. Æh, hvor er rumene på banen, hvor man kan gøre modstanderen smerte? Ikke? Vi har så tit i det her program også øh, talt om øh, de her roller. Hvor man jo lidt meget forenkelt kan sige, at cheftrænerens opgave det er at vinde fodboldkampen. Om den er på lørdag eller på søndag eller på onsdag, så er det den kamp, han skal vinde. Hvor sportsdirektøren og den tekniske direktør skal have de lidt øh, øh, klare eller større udsyn og øh, skal se, øh, vi taler om klubben og klubbens udvikling, hvor den hænde, som du er inde på, og, og hvor, de, hvor vi er på vej hen. Ikke? Nu skal jeg jo så drille dig lidt. Ikke? Fordi det kræver jo så, at man som sportsdirektør er der i længere perioder rigtigt. for at arbejde. Og så er det jo at spørge dig, du har et nummer, du går rejse med, du er ikke blevet så længe ikke. med det gang. Har det ikke været et problem? Jo. Øhm, du skal ud for det. Nå, det er rigtigt du, ja. du, du er fuldstændig ret. Altså, øhm, øh, jeg var jo 10 et år i PSV, så tager jeg så til Tottenham. Der var så et år men det var så mit egen, og så tager jeg så til, til, hvad hedder det, til Chelsea, der var jeg 6 år. Så man siger 6 år, 10 halvt. Mm. Det er sådan det skal være. Så tager jeg så til hans Favre, og det var der havde en 3 års kontrakt, og der var efter to år så fyrede de mig så lige efter turneringen er færdig. Og det var første gang jeg var blevet fyret der. Og hvor hvor jeg hvor vi egentlig var, hvor vi var rigtig godt i gang. Jeg havde taget flere mennesker med fra fra hvad hedder det, fra, fra Chelsea også. Bjørn Hansen havde jeg også taget med selvfølgelig som min skævt der tænkte jeg også, vi er så godt i gang, men hvad det er, Niels, det er, at du har fandme, jeg har også, jeg har brug for mennesker oppe, som også er med på ideen og med på filosofien, at de ikke bare siger så, åh, oh, vi tager i dag, og vi tager, oh, vi tager igen, så Nå, det, det går ikke vel. Der skal jo være, være nogen, som der sidder deroppe, som siger, jamen, vi ved godt, hvad der foregår. at ja, du at du vinder, det vil inden, du rammer stolpen, den går ind af, eller den går ud af, hvad vil jeg? Alle sådan nogle ting, det hører med til fodbold. Så skal der være nogle kriterier, hvor du siger, okay, hvorfor vil du fyre en træner? Hvad er det, der mangler øh, for ham? Og der er der selvfølgelig resultater en ting. Anden ting er, at der er nogen, der udvikler sig. Har han stadigvæk, øh, som man siger, the dressing room? Øh, og, og hvordan han er ude for banen, og hvad vi har. Alle de ting, det skal du så sætte på række. Og så nogle gange, så har du det. Du tager tre kampe i træk. Og det er fordi, du har skader, karantænerampe, eller du spiller mod tre hold lige desværre, som er lidt bedre end dig tre gange i træk. Og så er dem, som ikke rigtig har forstand på det, de laver uro. Fordi de panikerer selv. Fordi de får jo også alle mulige informationer fra alle andre mennesker og fra pressen udefra. Og de har egentlig ikke så meget forstand for materialet. Og det, det, det, det, er min, det er jo det er min udfordring. Det er det, at jeg har trænerne her, hele gruppen. Jeg har min scouts jeg har min akademi, og så har jeg dem heroppe. som jeg altid, altid skal forklare, hvad der er jeg er i gang med, hvad vi gør, hvorfor vi gør det. Tag det med ro. Men lad mig tage lad mig interessant snak, men den kan vi snakke længe om. Nu fik vi i hvert fald taget lidt hul på den. Men lad os lige komme videre, fordi du er jo netop, som du selv siger, kort tid i Tottenham. Øh, før Chelsea frister dig. Og der er jo en. Altså, det stopper jo ret brat, og du bliver også ret upopulær, fornemmer jeg, i Tottenham-miljøet, da du bliver set på Abramovic, Chelsea-ejernes lystjagt. Hvad, hvad er det, der sker i, i den der overgang fra det ene til det andet? Der sker det, at, øh, at jeg bliver kontaktet af Chelsea. Og, de, og jeg vil. Jeg var sådan. Jeg vidste det ikke rigtigt, for jeg havde det faktisk godt i, <coughs> i Tottenham, men, men det så kom jeg til at tale med dem. Og det, som jeg synes, var fantastisk udfordring for mig, det var, at jeg skulle bygge det hele, øh, hvad hedder det, hele øh, systemet op. Øh, akademiet, spillestil, alle de der. Jeg skulle ikke have noget med førsteholdet at gøre det var fra 21 år under. du var talentchef til at starte med, ikke? Ja, ja. Og, og ja, for det hele altså alt fodbold, men ikke førstaller. Det var Mourinho der var der, ikke? Og det jeg også var, var glad for det på det tidspunkt det var at jeg i 11 år eller 12 år faktisk der havde jeg øh, jobbet som teknisk direktør har jo eller som sportschef eller hvad det har jo i mine øjne 75 procent af du forhandler, du har møder, har ikke rigtig noget Dissideret med fodbolden at gøre. Og her, der kunne jeg gøre det omvendt. Der var jeg på banen, jeg var ude at træne under 14, jeg var under 18. Jeg var med til at lave hele den tekniske filosofi omkring Chelsea. Den lavede jeg sammen med trænerne, men det kom fra mig af. Jeg altså, vi spiller 4 -3, 3 vi gør det på den måde. Det er de spiller, vi skal have, og så skal I altså ud og finde dem. Og der var panik jo, og sådan noget. men altså, det var en fantastisk... Udfordring for mig, jeg synes, det var, og jeg kunne gøre det stille og rolle, og der var penge nok. Mm. Så der var altså, så, så det var, der var mange ting, som jeg sagde, det, det, det må jeg ikke. Det må jeg ikke sige nej til. Så sker der det, at vi er, vi er et eller andet sted hen, hvor hvad fanden var det? Vi henne? Mariccio. med Det var afslutningen for Tottenham, Og der ringer de så til, og jeg havde jo, okay. Vi siger ja. Så kommer jeg hjem samme dag, jeg kommer hjem, så sender de et, et brev til. Til, til, til Danny Levy og sige, at øh, vi vil gerne tale om Frank, og vi vil gerne her Og så øh, begynder så det hele, øh, lavinen at rulle. Og de, så skulle jeg så komme til Tottenham og sige, hvad ved du af de der, der... Så sagde jeg, jamen, ja, jeg tager til, øh, jeg vil gerne til, til det, og ja men det kan du ikke, ved du, hvad der, hvad der sker her, og de, de, de myrder der du går bedre og flytte et andet sted hen og alle de der ting, så jamen, det, det må jeg så tage som det er. Det var også lidt af skifte. Det var et stort skifte. Det var altså, du rykkede ikke engang langt nu, ikke nej, fra Nej, det var lige over på den anden side. Samme så det der sker så, det var, at alt det der med, med, med båden og det der, det passede slet ikke i hele Men jeg kunne ikke, vi sagde ikke noget. Det var, Chelsea har altid været sådan siden af Obama Vi taler ikke med pressen, vi gør ikke noget. De kan tale det, og det er kun spilleren og menningerne, der taler. Ellers er det ikke nogen. Og det passede meget fint. Jeg havde ikke noget mod, okay, hvis det er jeres mm. filosofi og det, sådan er det struktur. Ingen problem, så gør jeg det. Men øh, Daniel alligevel havde sagt, okay, da, det, da han kunne se, at jeg så, at, jeg, at vi tabte. Det var i maj måned, ikke allerede? Sidst i maj i starten af juni. Der. Så siger han, okay, men øh, du kan ikke få lov til at arbejde for dem før 1. september. De vil vente til efter, at markedet var, var over. Fordi jeg var jo den, som lavede alle de der forhandlinger, og, og hvad ved jeg. Så, men jeg arbejdede heller for dem. Jeg var på Nunder ikke? Så jeg var væk. Så du må lave Så du må og, ikke lave noget? Og og uh, en af hans højere hånd, Edgeins uh, tænnebom, han sagde, Frank, tag to måneder og du bliver fandme også godt betalt, Så sagde, tag et af, det kommer godt du ved. I den tid der ringede minimal to gange om dagen, ringede Daniel til mig og sagde, Frank, hvad skal vi gøre? De der, der, der, og det, er aldrig, det kom jo aldrig ud, jo. og da jeg var på den Øh, på den der hans bog, oh, det var, at vi var på Féa Søren, Søren Lerby, hans kone og, så, øh, og hans børn, og så Ked og jeg, vi var i, øh, på Sardinien. Og øh, så ringede vi, jeg havde jo så kontakt med Roman, og det var altid via øh, Tænderbarm i starten, indtil han, vi talte engelsk sammen. Men så øh, ringede han, og så siger han, øh, hvor er du henne? Ja, ja, vi er på Sardinien, der, det er, det var noget lov på, være, eller hvad det Okay, og så fint. Nej, okay, nej, okay, okay, okay fint. Kig lige ud af vinduet, så, jeg, så var skibet, det lå sig. Det var også kæmpe skib, med det lå langt ud. Har du lyst til at få frokost i eftermiddag? Ja, ja, jamen, så tager så jeg kædt med. Og så, og så blev jeg så i en speedbåd derude, og så var der nogen, der havde taget bedler, fordi det var et sted, hvor øh, de, øh, Red Knapp kom, og øh, Mancini, Viallia, som de kom på det, det, det sted på det hotel der. Så Men der var alt allerede, så billederne var, er taget altså, efter, aftalen er... Det billede det er, det er blevet taget, og så har de brugt det i pressen om, ja. nu han går der, men det med var Vi havde allerede ordnet det, alt var... Øh, så, øh, og og en, en, en, en, en, en skægt ting er, at er den 31. august, 31. august så ringer øh, Daniel til mig, Frank, øh, jeg er væk. Han er væk fra bestyrelsen, vi har ikke nogen, og du, stadig, du må stadigvæk skrive under på kontrakten. Og vi har en spiller, og han, han er lige lægeundersøgelser, vi har kun tre timer. Kan du ikke lige gå forbi og så skrive under på kontrakterne, fordi du, du stadig, jeg stadig ret, øh, havde ret ja. til at se. Så det gjorde kl. klokken fem om eftermiddagen, Skriver jeg så under på den her spiller. En Pols spillersænder for fra Darby County. Og det er der heller ikke nogen, der ved, vel? Og det, øh, øh, og ja. Daniel var okay med mig. Daniel var meget skuffet, og til kan også godt forstå, fordi vi havde det sgu godt sammen, og der var ikke noget, at vi prøvede øh, at, at få det, for det til at fungere. Øhm, øh, så han var, øh, men det var, jeg havde et godt år og, og spørge så en fantastisk klub og en fantastisk fans og sådan noget. Så, men, men hvordan var det at være, altså, fordi at du så bliver i London, men, men der er en kæmpe fangruppe, der, der er jo øh, ikke er glad for dig i den der periode. Hvad nej, var det at være i London? jeg, jeg tror, blev det samme. Jeg blev det samme ja. sted, hvor jeg boede. Og det var i Tottenham. Jeg boede tre minutter fra træningsanlægget, og der blev jeg boet, fordi Rebecca, min yngste datter, hun, skulle, hun, skulle, hun havde et år mere, og det ville gerne have, og det var i nærheden der, hun, hun, hun, hun kunne afslutte det, før vi kunne tage til Sorry, anden, det var præcis den modsatte. Ikke? Så der kørte jeg frem og tilbage hver dag, faktisk. Men du hører på meget der? Ja, ja, der blev selvfølgelig var der men det var gang var der ikke så meget på, som, som det er nu i dag, i dag med, med Ej, internet ja, Nej, nej, socialt med præcis. Men det var, der var der nogle. Du fik nogle grove håb. men jeg har aldrig nogen, er blevet, blevet, øh, Jeg har aldrig hørt noget af nogen, der råbte efter mig eller noget. Det har jeg, det har jeg faktisk ikke. Så kommer du til Chelsea? Under Roman Abramovic, som man må sige har været meget øh, omtalt den øh, seneste tid af nogle helt andre øh, årsager, hvordan var han at arbejde under? Fantastisk. Han kom komme til klubben og havde ikke forstand med fodbold overhovedet. Men han satte sig så ind øh, i fodbold. Han fik en, en hollandsk øh, den mesterscout, som man kaldte Piet de Fisser. Øh, han, fik, han, han fik en ind i sin stald, og så Piet de Fisser tog til båden og blev der to uger og så lærte han alt om, hvad 4-4-2, hvad 4-3-3, med kampe og alt muligt. Så han sad der, så han ville virkelig lære det. Og det gjorde han i 3-4 uger, så han, så, han, så han vidste, hvad fodbold var. Fordi han var egentlig han var ind, til, han var ind til, øh, til motorsport, Formel 1 og sådan noget. Men øh, nu har han så købt en her klub og, og så videre. Og den opgave, han har sagt, Frank, jeg vil, være, jeg vil være den bedste klub i verden. Og jeg vil have den bedste scout i verden. Jeg vil have den bedste akademie i verden. Og vi har fundet ud af, at du kan lave dit job. Så vi vil gerne have det Og, og han lyttede meget, og meget. Han var rigtig god til at lytte. Og han glemte aldrig noget. virkelig øh, alt slået op. Og, og, du skal også være skarp selv. ikke? Fordi øh, han går... Åh, det er øh, halvanden, halvanden år siden. Så, der sagde du det. det du, altså, han var meget virkelig på, når man talte. Meget, han, var meget, øh, han var meget spørgende altid. Åh okay, okay. Og da jeg... Da jeg forlod klubben seks år efter, talvis sammen der, hvor han sagde, at jeg, var, jeg var meget imponeret over de første fire år, som jeg, hvor jeg var i den rolle. De sidste to var jeg sportschef, ikke? men de første fire år, der var jeg i den rolle, som vi lige har talt om. Og der, der sagde han 90% af, hvad du sagde i den første møde, det kom ud, sådan, som du sagde. Og det var han imponeret over. Men han var ikke så glad for mig som sportschef, fordi han mente, at der var nogle ting, som som måske ikke lige passede ham. Og det var helt fair. Og, og, og bagefter øh, havde vi stadig, vi stadig kontakter. Jeg var i hans far, og der kom Faro, og besøgte mig over på kontoret. Der var ikke nogen, der vidste det. Så lige pludselig gik det hele igennem hele hamburgret. Ram, rammer vi tage Og så kom alle så... Øh, men der var han allerede væk. <laughs> så vi var, så jeg har haft, Og jeg har altid, jeg har altid haft sådan, øh, sms til hans fødselsdag øh, og til, til jul, og sådan noget, hvor jeg ønsker ham de der. Og hvis de har vundet noget, du ved. Der går ikke et minut, så kommer det tilbage. Ikke? Men øh, nu har jeg skrevet til ham her, for, for efter det her skete, så, men der er ikke kommet noget tilbage. Så jeg, jeg ved ikke, om han har det samme, samme nummer med, eller hvad, men, øh, men jeg har haft et fantastisk seks øh, år under Og jeg besluttede sig selv at gå også, for ikke at lave den samme fejl, som jeg gjorde i, øh, som jeg gjorde i PSV, hvor jeg måske havde gået lidt før. Mm. Der mærkede jeg også, at der begyndte at komme andre strømming. Så ved du fram. nu skal du tage Og så, selvom øh, jeg kunne sikkert have blevet det måske lang lang, lang tid endnu, men øh, det var sådan set, men øh, vi fik, vi fik, at jeg, jeg havde de første børn, var det virkelig fantastisk for mig selv også. Jeg havde det super super godt, rigtig gode, dygtige mennesker omkring mig. Det vi kunne også tage de bedste de bedste, ikke? Altså ind. Øh, og det er det, det jeg også har lært jo, igennem mange år. Det er sørg for at om, omgive dig med de bedste øh, mennesker. Ikke være bange for at tage nogen der er bedre end dig selv, ikke? Fordi at, øh, det, det gør dit arbejde meget lettere, ikke? Øh, Og det har jeg så prøvet at gøre. Og så ud over for den filosofi, jo ældre du bliver, så, begynder du heller ikke, så det drejer det sig ikke kun om dig. Så drejer det sig også om andre. Du skal selvfølgelig sørge for klubben, men også sørge for, at de unge mennesker, at de bliver, øh, de bliver udfordret, og de, de øh, giver dem noget ambition om, at øh, her kan de altså også blive bedre bedre bedre, så du skal give dem nogle, noget ansvar osv. Og, og, så videre. og det, her, det har jeg gjort i, se, i de sidste 15 år sikkert, har jeg, har jeg gået mere den vej. Da jeg var i PSV, de første 5-6 år drejede det jo kun om mig selv. Fordi jeg havde fandme problemer nok med bare at vide, hvad det her indholdt og være sportschef. Det kan jeg godt love dig. De første tre år var det, var det mere... Det var utrolig svært de første tre år i PSV. Man blev bare ved, ved indtil, indtil, ja, indtil jeg lærte det. Og det tog 5-6 år før man lærer at være sportschef, i mine øjne i hvert fald. Nu er Danmark jo et, et lille land, også rent fodboldmæssigt, sammenlignet med de store ligaer. Man kan jo sige, at Abramovic indtog med, med alle de penge, hvor, som han formentlig har stjålet fra den russiske befolkning, øh, forandrer jo også et eller andet sted hen Premier League. Ikke? Og man kan jo sige, at når man kigger på Premier League udefra i dag, så ser man nu, at øh, araber, øh, kinesere, og han er der stadigvæk, øh, har lagt alle de der kolossale øh, summer ind, som vel et eller andet sted også har forandret Premier League. Altså, hvordan ser du på det med, med de mange års erfaring, du har øh, deroverfra? At øh, Altså, jeg siger jo meget et eller andet sted. Det er jo ikke fordi, der er noget galt med, at der er penge i fodbold. Det er der jo brug for. Men et eller andet sted hen er det jo også kørt af sporet. Og der er nogle af de ting, man synes også, der er nogle af de ejere, inklusiv af I hvert fald set udefra. Det kan godt være, at han er en flink fyr. Men altså, de er jo øh, helt ærlige. Øh, <laughs> der soner nogen gratis af meget naturlige årsager. Ikke? Ja. ja, okay. Det kan, ja. Nu er det sådan ikke, men for, øh, for et halvt år siden var det ikke sådan. Altså, det er jo det, det er, som, som verden også er. Ikke? Altså, jeg mener, øh, øh, med Bramhøjt, har lagt mere end 2 øh, øh, milliarder, øh, både i alt, hvad han har købt, og okay, hvor pengene kommer fra. Han har investeret utrolig meget også i, i det engelske. Det er også derfor, at de englænderne var glade for det jo. De har jo været meget glade for, øh, for kineser og øh, sydører, hvad det? Fordi de investerede i i, i udøder og, og fodbolden investerede selvfølgelig også i i, øh, i hvad hedder det i alt de Stadier, op og og hvad det og stasser og deres bygninger og hvad ja. det der gjorde. Men du har da fuldstændig ret i på. Det. Han var ind i den første ikke? Og han var også den første, som smed. Men hvad han gjorde jo dengang, det var altså, jeg kiggede jo lidt sporsligt på det, ikke? så jeg siger jeg, okay, han, han, han var godt klar over. han blev nødt til at betale næsten det dobbelte for at få nogle spillere ind. De rigtig store spillere ind. Og det, det sagde jeg også, det bliver du nødt til. Og det tager måske 2-3-4 år efter. Det kommer an på, hvor meget vi vinder. Hvis vi begynder at blive mester en gang, to med, og kommer langt i år, så, så er det lige meget, så, så, så, så, så kan du gå ned igen og betale ligesom Real Madrid, Barcelona, og hvad ved jeg. Men før du er der, så skal du give dem en lille guldrød lidt mere. Ikke? Og det har han jo også gjort, jo. Og, og hvis du ser, hvor mange trofæer, Chelsea har vundet under ham, det er jo, vi er i 17 eller 20, eller hvad vi jeg, det har været helt fantastisk. Sådan som han, som, han har, som han har, og så kan man så sige, som han har, har, har, har kørt det der. Selvfølgelig har han også, været lidt utålmodig mange gange synes jeg med træner som han har fyret lidt, lidt, lidt for tidligt og så videre men, men i det store hele hvis du ser hvordan hvordan Chelsea er groet i alle de år der må man tage hatten af for sportslig hvordan han har gjort det men penge, Niels Christian, det er jo altså sådan jo, altså prøv at sætte det amerikanske sport, hvis de er derovre, de gør det anderledes, ikke? Det gør vi jo ikke, altså de gør det der med, at de svageste hold, de har først-first-pick, first det vil sige, de, kan, de får lov til at tage den bedste spiller, talenter og sådan noget, fordi det, den er en lukket liga, hvor vi, vi har en helt anden mentalitet, ikke? Præcis. Hvad, hvad tænker du om Chelsea-situationen nu, hvor han jo har forsøgt at sælge, og de har fået det her banen? Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo forfærdeligt for dem, som har, øh, som har et, øh, et godt hjerte til fansene øh, og spillerne osv., og for de står jo totalt ude for det her, ikke. Øh, så det bliver meget spændende at se. Nu har de fået lov til at være det i dag, at de må få lov, de har fået lov til, at den fond, som han havde givet selv, øh, klubben til, at de må godt betale øh, de 30 millioner øh, øh, som 30 millioner pund, så de lige kan betale spillerne i måneden. Ja, det er også et beløb, ikke? Det er, jo, jo, det er ikke jo, men det er der noget af en altså, verden i faktisk. Men hvad, hvad det er, det er jo altså... Øh, ja, der er jo tabere. Der er mange tabere, og der er nogen, som er uforskyldte også i det. Og der er alle de fans der er der. De må ikke købe billetter. Ja, hvor jeg synes, hallo, hvad fanden har det med det, at gør? Fansene, de, om du er fans for... Vi har en... en, en, en, de har en I Newcastle har du også en, en, en, en, en ejer, som er kontroversiel Om bare at sige det lidt, der hvor han kommer fra. Og med, ham, journalisten, som, som, som, som døde, hvad vi er. Altså alle sådan nogle ting, det bliver alligevel accepteret. Og nu er det er altså fordi, den her krig er, er startet, ikke? og jeg, jeg er ikke inde i politik, men jeg fandt mig imod sådan nogle ting, så føler jeg det. Øh, og ja, det bliver han så, eller de mennesker omkring øh, Putin og hvad vi er, ja, de bliver, de bliver så også, de bliver også stillet. Mm, altså, de bliver stillet ansvarlige for det, og der sker alle de ting, som sker. Men det går så også ud over fansene, det går så ud over terrænknægten, det går så over alle, de, alle de mennesker, som er der. Ikke? Altså, det må man jo også sige, jo. Og, og har de fortjent det? Nej, det er jo ærgerligt. Det, det har de ikke, man. Frank, så skal vi øh, fra det engelske til det tyske. Du, øh, du øh, stoppede, mens lejen var god. Du ved ikke, om den var i Chelsea, men tog videre til Heijs Øhm, ny kultur. Hvad var det for en opgave, du øh, kom ind til i den tyske traditionsklub? Øhm, ja, hans var jo egentlig øh, Nordtysklands øh, Nord øh, Bayern München, ikke? Og det har de altså set sig selv altså, Det var det jo også før tiden, ikke? De vandt i Europa de vandt de i 83 tror jeg og så videre så, videre. så de har bare Kevin Kevin Igan og alle de der europesjon. Det var fan med de var, de havde den så universelle. Altså men de levede simpelthen i øh, i fortiden. Der var slet ikke, de var slet ikke med på øh, altså, jeg var meget overrasket. Jeg, jeg var overrasket over at, at, at klubben var så øh, man kan sige stod stille, konservativ sådan som de gjorde. Det, det var en, du har en en hovedbestyrelse, som består af 12 mennesker. Og de 12 mennesker, de skal udpege øh, sportschefen, øh, al, al den almene chef. Og det er de to ting i hvert fald. Og så alt, hvad der er over 500.000 euro, det skal de sige ja til. Og det er hver eneste transfer ikke, hvis du har en spiller, og du kan lave en 5-årig kontrakt. Så det, så, så, og der må man forvente, at der skal i hvert fald er noget know-how inde for fodboldsiden. Og de havde ikke én fodboldmand ind. Og det var sådan, at du havde valg øh, hver anden år, havde du valg øh, 15. januar, omkring 15. januar. Og det var så seks af dem, de blev valgt ind eller ud. Og så seks de to andre år. Så det, var, det, var, det kunne aldrig blive sådan, at alle 12 stoppede samtidig. Ikke? Og for det første synes jeg, at det er det var alt for stort med tolv. Altså, det har jeg ikke været med til. Altså, nu har jeg selv været i, i, i hovedbestyrelsen i PSV i halvanden år, hvor vi var fem. Og hvor jeg var den øh, tekniske mand. Ikke? Og sådan skal det jo være. Det kan jo ikke have 12 mennesker, så havde vi med al respekt, så havde vi en, øh, en skuespiller, vi havde to fans i, og de blev, de blev, det, fordi de blev valgt, det var ligesom en valgkampagne, ikke? og så, så ser du hvor stor det egentlig er, ikke? Ja, der, der er jo omkring øh, 60.000 medlemmer, ikke? Altså, det, det er gigantisk jo, og byen er jo fantastisk, vi havde det, vi havde det virkelig godt, men, øh, men klubben levede simpelthen the past. det var og så prøvede vi, Øh, eller jeg, jeg prøvede så at komme ind og sige okay, så øh, jeg, havde, jeg skulle holde den der præsentation. Det gjorde jeg så med lige Conkerton, så var min højrehånd, hånd, som jeg også ville have med, som var højere i Chelsea. Og så sagde jeg okay, det er det, det, er sådan, som jeg gøre det. Udvikling så på scouting, akademik og så første holdet. Og så lavede vi så en, en oversigt over første ja, der er ni, ni, vi har ni spillere der over 30 år, fire spillere der over 35 år. Ja, dem får vi ingen penge fra. Det være, samtidig med at de tjener en formue. Og, og jeg og de havde ikke så mange penge mere og i øvrigt, jeg sagde ja til hans øh, øh, fag i februar, sidste februar, først i marts. Før jeg startede, jeg startede, den 23. maj, der bliver den, ham, der er mig ind, han bliver fyret. Han bliver ikke forlænget. Hans kontrakt løb ud den i januar, men så sagde jeg, okay, vi forlænger den ikke, så kan vi lige gå fyre det. Så stod jeg der, og da jeg startede med ham, som egentlig vil have mig ind, Æh, og så kom der så ind der Karl Yasha og en anden en, som øh, var fra for politik og, øh, Så havde du en også, dårlig oplevelse for start. Ja, det var, altså, det var han var jeg meget sød og sådan noget, men så altså, vi havde en direktion. Der var vi var fire, fire mennesker, som var øh, der var en kommerciel der var så øh, hvad ham Karl Yasha, som var som var, man kan sige, præsidenten for, for, for os og så jeg selv som fodbold og så havde så en som var han lavede alt med. Amatørforeninger, de men han sad også i, i der, og der var ingen visioner. Det var det, de, jeg, jeg, jeg, jeg sagde altid, og det første ord, man hører, det sidste ord, man hører, det spare. vi er sparen. Vi har sparen, sparen. Så vi skal altså bare spare, du ved. Så det var det, vi hørte. Og så var det fint nok, okay. fordi jeg var, blevet, jeg var blevet tilsagt, at vi havde 20 millioner euro til at bruge til transfer. For ham den anden, ja, men det kan vi slet ikke, at de der, der, der Okay, hvad ved du? Så, Nej, ingen problemer så bliver det bare en større udfordring. Sådan er det. Og så må vi så gå i gang. Og vi havde så en gennemsnit på over 30 år i den der, i den der gennemsnit 30,4, den tredje ældste æ, trup i, i hele Europa. Og altså, det skal vi jo forandre jo. Og det bliver også svært, fordi vi har ikke nogen penge. Og de her, de her spillere, som skal væk, den får vi ikke nogen penge fra. Så nu skal vi så se, hvordan vi prøver at vi låne spillere osv. Så, så, så det bliver nok et svært år. Og så gik jeg så i gang med at sammen med, med alle menneskerne der, og, og så se, okay, scouting, hvad kan vi finde ud af? tale med spilleren den spiller, dit de der, der. Den eneste af de ældre spillere, som jeg gerne ville have holdt, det var C. Roberto. Selvom han var 38 år, så var han stadig top, top fedt. Øh, han spillede også til han 40 41 år, ikke? Ham ville jeg godt have holdt et mere. men okay. Men de andre, for Nislerøj, han ville væk, øh, Jusman Tyson ville væk, målmanden Frank Høbladøbøb øh, ville også væk, hvad øh, så det Så det var fint nok, så det var ikke, det var ikke så svært. Men vi gjorde sgu et ret godt øh, arbejde, og vi endte det første år som nummer 14, og da vi startede den anden sæson, der var vores gennemsnit af alder 24 år, så der ville vi komme øh, langt ned, og, og hvor der så også var potentielle salgspillere øh, i, i truppen. Og så begyndte vi at bygge videre og sagde, okay, hvad gør vi, vi fik Thorsten Fink ind som træner. Som vi øvrigt jeg tror den dag i dag, at den, siden jeg forlod klubben i 13, er den, der har været længst i klubben også. Så, men, og det siger ikke noget, fordi vi ruller jo efter. Men det er jo altså set udefra, at er jo et mysterium. Altså, når man tænker på øh, den kæmpe by Hamburg er, og det opland, der er, altså, vi taler vel om to gange Danmarks størrelse. Øh, rent indbyggermæssigt og, og fodboldtraditioner. Øh, øh, der er også andre klubber som Pauli, hvad ved jeg, i Hamburg. Men altså, Hasfag er den store klub, og som du selv siger, det er jo Nordtysklands øh, svar på, på, på, på, på Bayern München. Men i 25 år har det været en vildighed. Altså, hvad er det, der er galt der? Nej, men det er, fordi de, ikke, de, er, de, er ikke, de er ikke fuldt med. De har, altså, der er jo en magt jo. Der er ikke nogen, som... Øh, hvis vi tager Bayern München, ikke? Der var det jo helt tydeligt. Du ja, havde en der hed Beckenbauer, så havde ja. du Ole uh, Mölnes og så der ja, du Nå, ja. no, det er tre tre ja. verdsmester. Okay. Og, de, nu, altså, og det, det er jo selvfølgelig også egentlig uh, ikke normalt. Lad mig sige det på den måde. At Ole Hønes, du har en der som både har forstand for, for business, kommersiel og så også forstand for fodbold. Og så kom Romagni ind, som også havde mange kvaliteter, har mange kvaliteter, og han blev så også ind og Beckenbauer. Var jo træneren. Han blev jo også at træner mange gange. Så de havde jo... De har bygget op. Ole Hønes byggede det op fra, fra 70'erne. Han stoppede allerede med fodbold, da han var 26 år. Og han har bygget det op. Og der har de også alle sammen gået med øh, på, at det er den vej, vi går. Og det er derfor Bayern er blevet så stærke. Og i øh, den anden vej, der var de jo gode. De havde Netzer. Den gang havde de Netzer, Günther Netzer. Også en gammel fantastisk fodboldspiller, som spillede Real Madrid i øvrigt også. Men han var jo ham. Men han boede i München Gladbach da han var sportschef, og var så to-tre gange om ugen var i Hamburg, så kørte han til Hamburg. Det tog 3-4 timer, ikke? Men han boede der ikke. Men bare for at se, sige, øh, øh, hvordan, man, øh, hvordan, hvordan arbejdsmetoderne og hvordan det hele var dengang. Og det har de sådan så okay, så okay. Men der har aldrig været noget rigtigt. De okay, hvem bestemmer? Har vi nogen penge, og hvordan gør vi? Hvordan er filosofien? Der har ikke været filosofien. De går bare ud og tager en træn som jeg har sagt før. Så går de ud og tager en træner, og det er lige meget om, han spiller, hvad han spiller. Jamen, han har ikke stort talent i det. Der har ikke været noget filosofi. Ingen struktur. Og ingen øh, strategi. Så, og ingen strategi. Øh, og, og, og, det, det, og det var det, vi prøvede at af. Øhm, Men hvordan og, stopper det, Hejs For det, det er som om, at man ikke rigtig hører, hvad det er, der sker, Hvad hva du stopper der... det. Jakob Vendelbo spørger også, hvad var ja. det, der skete egentlig for Nå, Hvad der skete, det, der? det var, at øh, øh, øh, i januar, 5. januar, er der... Er der, øh, er der valg. Seks af de mennesker, de siger, vi vil ikke gensvælse. Og der var fire af dem, de var meget pro mig. Og der var et par mennesker inden, som, var, som jeg var kommet op og skændelse med på et tidspunkt. Kan du komme oh, op og skændelse med ja, nogle gange? Det er jo så jeg jeg, jeg, jeg, øh, jeg Det jeg, jo det det. Det Og jeg var under et møde. Ikke så, ikke så smart, da jeg gjorde det, men altså, nogle gange så kan jeg godt flamme op. og Det, det gjorde jeg så, og han, totalt, øh, han, var, han var forfærdelig, den mand. Men okay. Men jeg vidste, at jeg havde et par fjender der. Men de blev holdt totalt nede af de der mennesker, fordi det var nogen, som de havde høj klasse, og de vidste, hvad det drejede sig om. Og... Men de forlod klubben. Og så vidste jeg, sagde jeg også til min medarbejdere. Nu, nu, nu, nu går den forkerte kant. Nu går den forkerte, nu går den fordi forkerte støtter, vej. Fordi støtter de forsvandt? Ja, ja. Nu, nu sker der noget. går en uge. Det er 20. 22. januar. Så ringer den, ja, øh, vi vil gerne have, at du laver et, øh, en rapport over, hvor vi er, hvad vi gør, de der, det er, skulle i høre her, det gør jeg ikke. Fordi for det første, så er vi i gang med spillerhandler og hvad vi er, og det gør vi for 1. februar. Og 1. februar gør jeg det heller ikke. Jeg gør det heller 1. marts. I får den i april, fordi det er sådan, som man gør. Så får I hele, øh, får en rapport, så I kan læse fire dage om, hvis I vil have det. Øh, og det får I så i april. Men jeg vidste, hvad klokken havde slået, så, så det er og også fuldstændig latterligt. Men det er som at de mennesker, de vidste slet ikke De, de havde ikke nogen idé om, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad vi gjorde i fodboldklubben. Så okay. Så vi, øh, vi kører videre, og vi, det går faktisk rigtig godt. Og den sidste kamp spiller vi på hjemmebane, og hvis vi vinder den, så var der store chance for at spille europæisk fodbold. Men vi, jeg tror, vi spiller urgjort, og vi mister de to point, så vi bliver nummer 8 i stedet for nummer syv. Men det var godt fra nummer 14 til nummer 8, og stadigvæk nogle gode talenter osv. Vi havde øh, det rigtig fået godt at oppestå os, akademiet og hvad ved jeg. Så øh, spiller vi en øh, kamp med færdig, så en tre-fire dage efter eller en uge efter, det, og så spiller vi så i øh, Berlin spillede vi sådan en, en, en venskabskamp, eller sådan noget, hvor spillerne også kunne hygge sig. Og så, så vi tog to, to, to dage op. Så blev jeg så ringet, øh, ringet op om aftenen. Jeg ja, Frank, jeg vil gerne have, at du kommer til Hamburg så hurtigt som muligt. Æh, kan du komme her i morgen? Så sådan noget. Så siger man, hvad drejer det sig om? Ja, men det vil jeg ikke over Hvad drejer det sig om? Nej, det vil jeg godt. Okay, nå, hvad tid? Ja, hvis du kan være klokken... Øh, klokken fire eller klokken... 4, eller var det, seks tiden var det? Øh, på den og den restaurant. Fordi vi vil ikke gøre det vi vil ikke gøre det på klubben, fordi der er så mange mennesker, ser. så. Okay, og vi, vi er tre. Og de tre af de der tolv som mænd, de havde så med det tekniske øh, ting at gøre. Æh, okay, det er fint. Så jeg kommer der klokken 6. Vidste du godt, hvad de ville? Ja, jeg var godt klar, at jeg skulle fyres. Det var godt klar. Og så var, ja, det var fint. Så altså, Jeg havde heller ikke... Jeg, okay. jeg vidste, at jeg havde set det komme, fordi det vi snakker om fra januar. Nu vil jeg altså i maj, ikke? Mm. Så jeg vidste jo godt, og vi tog det ikke. Så, øhm, så det var meget spændende jo, og så gik vi så ind til den restaurant der, som vi skulle sidde. Så kom vi ind ad døren der. Vi var så de, de, de var tre og så meget fire. Øh. Der var ingen borger få. Det er de ikke bestilt borger. <laughs> <laughs> og jeg grinede indvendig og sagde, 2-300 øh, meter hen ad vejen, så det til venstre kan vi. Åh, okay, eller... gud. Og Jeg gik, ja, der grinede mig jeg sagde, de med selv. og sagde, hej, det er amatør på et højt niveau, det er. Og vi kommer så ind på restauranten, og så var der så et bord. Men kan I forestille jer, der er et bord, hvor der er 14 mennesker, og de sidder, og så er der en lille forhøjning, og så er der et bord, hvor der kan sidde sex, Og vi sidder deroppe. Og de havde alle allesammen set, hvem der kom ind ad døren, ikke? Og jeg var jo... Det... Når jeg kom rundt, jeg havde svar, åh, oh, vores sportschef. Det er vores sportschef, der blev kun talt af det. Det er jo fantastisk, det, det Så, så sætter vi os podium. ned, kan du forestille dig det? Så sætter vi os ned, de tre sidder der, jeg sidder på den anden side. Og jeg sidder sådan, okay, er Og jeg venter bare, så begynder ingen at sige noget. Så ikke så højt, de alle de der 20 mennesker, de sidder og med. Det var egentlig fantastisk, så sagde jeg nu. derfor vi vil vi Vi slutte, og vi vil gøre det nu. Fordi så har du måske chancen for at, at finde en ny klub nu her til 1. juli. Jeg siger, at vi er nu i Vandler. Jo, det var sgu samme dag, som jeg startede, 42. 23. maj. Det var maj. så maj. mig. Så jeg at det skal det jeg finde noget, men okay, så sagde jeg. Ja, jeg er meget ked af det. Jeg vil meget gerne have blivet et år til, så, men øh, jeg respekterer det selvfølgelig. Så der, der er ikke noget der, men øh, okay. Øh, okay øh, og jeg var, helt, jeg var helt afklaret med det fint. Og så siger man lige en ting, øh, jeg vil gerne holde presen i morgen. Hvad for noget? Ah, nej, det, det gør man ikke, når man bliver fyret. Jeg holder presen i morgen. Så. På stadion. Sådan dagen. Fordi jeg havde et godt forhold til dem. De svartede mig til i starten. men jeg, jeg smilede til dem hele tiden. Jeg sagde aldrig et ord til en journalist. Det var første gang, jeg sagde til mig selv, når jeg kommer til den klub, så er du sød og venlig og rar over, alle, for jeg over for alle journalisterne. Du råber ikke, du gør ikke noget, for det kunne jeg nemlig godt jeg være PSV og sådan noget. Åh, for helvede. Det havde jeg slet ikke. Men som jeg er fodboldspiller, var jeg også. Okay. Der var jeg også oppe og slås med flere journalister fra BT og det der HV og Ekstrabladet. Okay. Det var nødt kreds også, noget, jeg sagde. Det var jeg, jeg fandme. Men jeg har svarer op og skilt med, med, med et par gange. Så skrev hun så heller ikke godt om, mig han ikke dårligt med. Men det må man så tage på kamp. Men okay. Så, så jeg kom derinde efter, og så sagde jeg til: Nå, jeg vil have sige farvel. Jeg synes, det er ærligt det der med. Tak for et godt samarbejde. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde. Og så synes jeg øvrigt, at det er meget ærgerligt. Også vent jeg. For her. <laughs> Ja, jeg synes, det er, at de, at de tager den beslutning, men det er op til dem. Og så forlod jeg. Og så ringede de jo til mig hver dag for at sige, har du fundet en ny klub? De sagde, nej, nej, vi har den års det. Fordi ringe, de gerne ville lave med så ikke skulle betale ja. Vejen. Og de ringede hver dag, så i løbet af september, eller august september, sagde, okay, lad os lave en ordning. Så lavede vi en ordning. Så det var Hars Fav, og, og så gik den ned og for Hars Fav. Den garanti sig i 2. division, og desværre med, det fantastiske fantastisk klub, fantastisk stadion. Muligheder, som du siger, Niels Christian, det er utroligt. Altså, hvis de bundlede, så havde de jo sådan en billionær, som også var inde med, med, med penge og sådan noget, og stadigvæk er dernede. Og han, han havde også meget at skulle have sagt, men der havde jeg lagt en plan og sagt til ham, nu skal du høre her. Eller de selvfølgelig så sagde man på tysk især. Så det her, det, det, det, det ville være god, hvis vi kan skille det her øh, øh, akademiet hvor vi måske kan, øh, hvis vi kan lave nogle transfer for unge spillere, så som Christian Nørgaard var nede hos os, og vi tog, to, tog til os, ikke? der var flere af de unge spillere, hvis vi kan måske få to millioner om året Euro, og så investere. Og jeg siger, vi skal ikke have dem, det er investering, fordi du, de får pengene tilbage, 100 procent. 100 det, det, Der er nogle, der går godt, men der er også nogle, der går dårligt. Men der kommer penge i kassen til dem øh, på den eneste, og, og til første år. Og så siger jeg: nej, nej, jeg vil ikke have noget med, at kende med at gøre. Nej, nej, det er jeres job. Jeg vil, dem, jeg vil investere i dem, vil jeg se på banen. Og øh, jeg vil faktisk kunne have angrebsspillere. <laughs> Altså, kan du forestille dig det? Okay. Ja, så sidder jeg sidder med hovedet nede i boskassen ikke? Med, alle mine, med alle mine filosofier. <laughs> <laughs> Og det, så sidder var jeg der en på Mallorca. Han ja, så... købte nogle angreber, der kan ah, lave en tiger. måde. Så, nej, en han ville helst have en tier. Så kom så, så, så kom Det var året efter. Så havde jeg fundet en spiller, så han kostede 12,5 millioner euro. Og der kunne vi købe ham for 80 procent. Han var kun 20 år. 19-20 år, 20 år siden. Han er altså fenomenal. Og, øhm, og så øh, gav jeg alt, du ved rapport, de der, da. jeg hørte aldrig noget fra ham, aldrig noget fra ham, og det var en brasilianer. det var ham der, han rød så til, hvad hedder det, til, øh, har til Chelsea Sena for 25 millioner, blev solgt, og, altså, men okay, men sådan var det. Og så kom så kom Året efter kom, øh, kom Fart, det var i starten af scenen, og så købte vi ham. for, sagde, det, er, det er vanvittigt at købe en spiller, der 29 år for, for 12,5 millioner euro. De får vi får aldrig penge tilbage. Ja, men øh, det ordner jeg i de det. Så sagde jeg, okay, jeg vil meget gerne have Fanta Fart. Fantastisk, men hvis vi taler om, om, om, om filosofi, om hvad vi gør, og, og, og, og, og vi skal have penge og vi skal sælge, så er det jo altså, det er jo ikke en god handel. Lad os lige blive vi får ingen krone tilbage. Nej, nej, det var så lige meget. Det var sådan sådan, sådan som, som Haralds far var. Lige snart så havde de ham billedageren der, som, som så kom og, og egentlig lagde stempel på. Ikke? Altså, fantastisk, at han ville gøre det. Det sagde jeg også. Fantastisk, at han låner penge til Haralds og alle de der ting. Men han skal jo ikke have lov til at blande sig i, hvem man skal og, og, og så osv. I mine øjne sagde jeg til ham. Det ser vi jo rundt omkring, at der alligevel er nogen, øh, der gør. Det næste stop, øh, Frank, er der sikkert ikke så mange, der kan huske, fordi du er der ikke så lang tid, men Metallist Karkiv. Øh, og jeg ved heller ikke, hvor, hvor meget vi skal gå ned i det, men nu da det er en ukrainsk klub, så tænker jeg i disse tider, ja. øh, så lad os alligevel få nogle ord på, hvad var det for et folk, og hvad var det for en kultur, du har blevet i Jeg, jeg, jeg var der jo kun i 25 dage. Jeg startede første okay, februar. du kort lige Ja, ja nej, jeg startede 1. februar. Og jeg tog min øh, assistent med lige, og han skulle starte 1., 1. marts. Og det var så sådan, at øh, Kate skulle så komme hos os øh, omkring det er den 25. og 26. februar, skulle hun så flytte over med, med mig til, til Karkov, det er karakiv Og øh, men det, det, var, det var, at jeg tog direkte, 1. Tog jeg direkte til, øh, til Israel, fordi der havde de træningskamp, og det spillede de en turnering. Så der var jeg seks dage med dem, og så tog, tog vi tilbage igen øh, til, til Ukraine, og der var vi så to dage, og der boede jeg så på deres. De havde en masse huse på træningsandelægget, men det var altså minus 19 grader, der var en halv meter sne, det var ikke, og der var et øh, fjernsynsprogram, og det var russisk, du ved ikke, og det var ikke. Altså sag os det det sidste gang her ja. næste gang så skal jeg ind i byen så skal I egentlig så ind på det store hotel derinde men okay det var fint meget søde mennesker meget søde mennesker var de det var en serge som var vicepræsident, havde været det i otte år og det var det, var, det, var, han var, det var, jeg synes det var gode mennesker og præsidenten kunne ikke tale lidt over det var, ja, Han var også søn, søn til præsidentens rigtig præsident så han jeg fandt ikke hvor han fået penge fra men okay men, øhm, men vi startede, så jeg startede så der, og så kom jeg hjem så to dage, og så skulle vi så til Valencia, og så træningsleje i 14 dage. Og så sker der så det efter 10 dage. Så hørte jeg om aftenen, det, at der var blevet øh, faktisk borgerkrig der i, øh, i Kiev, på fredens, øh, øh, hvad hedder det? Plads. plads ja. Majdanpladsen. Ja. Majdanpladsen, præcis. Ja. Hvor der bliver mere end 100 mennesker bliver dræbt. Og sådan noget. Så kom træneren Markovic som var træner, og han, kom fra, han var ukrainer, men han kom fra Lviv. Så han kom fra den del, han sagde, Frank, uh, det er dangerous. Så jeg sagde, okay, hvad, vil du, hvad gør du så? Ja, jeg tager hjem i morgen. Det var dagen, to dage før, han egentlig skulle øh, med, med holdet med, og jeg tager Lviv. Og hvis jeg var dig, så ville jeg også tage hjem. Okay. Så jeg okay, fint. Så, jeg tog, så tog jeg så hjem, men okay, fint. Så tog jeg hjem og så skulle jeg så tilbage igen. Jeg, tog, jeg troede, det var en torsdag eller en fredag, og så skulle jeg så tilbage igen mandag, men det eskalerede jo i løbet af weekenden. Alle de det der. Og så øh, havde vi hele tiden kontakt og sådan noget sådan, så, jeg sagde øh, nej, du skal ikke komme. Bare bliv blive der. Ingen problemer. Vil du være? en e-mail til mig, at, øh, at I giver mig lov til at blive lidt længere. Sådan, så jeg ikke får nogen problemer med kontrakter, hvad vi jeg. Giv en halv time så. Ja. Jeg tør vi ikke. Vi kan ikke sende der noget Så, jamen, så kommer jeg. Ja, ja, ja. Nej, men jeg kommer så, jeg kommer en Okay, de har lige afbestillet min billetter selv. Bestil dem igen. Så fløj jeg så derfra til, K til Kiev, og blev i Lufthavn, og så fløj jeg videre til, til, til Karkiv. Og så havde jeg så møde med Sergej og, og, og præsidenten, en, en, den præsident for klubben. Ikke ejeren. Han, han var flygtet. Han var flygtet til Moskva, da det skete der. Ikke? Og så siger jeg til mig, det her, det jeg kan jeg bliver nødt til at, Slutte her fordi at jeg synes, jeg er ked af det, men jeg er meget ked af på jeres vegne, fordi I skal være her, og det er jo, jeg kan jo bare tage hjem, hvor der, hvor der er fred og ro, ikke? Men øhm, jeg vil lige først, før vi jo snakker med mig, så vil jeg tale om Lee Conkerton, fordi det er min assistent, og vi skal lige ordne, at han, at I skal lige give mig et, et brev, hvor I skriver under, at han er løs fra kontrakten, og han kan gøre, hvad han vil, og så kan vi snakke videre. Og de sagde, kan du ikke blive her et par måneder, fordi du er et stort navn, og vi vil gerne have dig, sådan han sagde, nej, det kan jeg ikke, mine børn og min familie, de vil ikke have, ja. Og jeg er heller ikke selv, sagde, at jeg synes, at det, det føles lidt, uh, lidt usikkert, hvad der sker her. Og så talte vi lidt frem og tilbage, og så sagde jeg, okay, fint. Og så sagde jeg, at jeg vil ikke have nogen penge. Kiggede det på mig? Nej, jeg skal ikke have nogen penge. Ingen af de skal. Okay, jeg, jeg har ikke fået noget endnu, og jeg vil heller ikke have nogen. Så jeg ønsker jer altså held og lykke. Og som aften var jeg så ude at spise med Serge og hans kone, og der talte vi alt igennem. Og der kom han så med papirerne for lige øje midt og sådan noget. Og jeg var sgu ked af det på deres vejen, for det var og det var gode forhold. Det var det Danmark spillede EM jo, på to kampe på stadion, dejlig stadion. Byen var, kunne vi ikke rigtig, jeg, jeg var kigge rundt i byen og sådan, men det var jo stadigvæk i vinter, ikke? så der var minus 20 grader, 15 grader og sådan og så det var lidt, hvor meget der var is og sne over det hele. Ikke? men så du kan godt forstå de, øh, i dag. Altså, den kontekst vi nu sidder i, øh, de for eksempel øh, Anders Dreyer, der tager fra, der suspenderer sin kontrakt i Rusland og rejser hjem i de her øh, i de her usikre tider, som du ja. også har fornemt. Altså det, altså Ukraine er jo anderledes end Rusland. Rusland sker der ikke noget jo. Mm. Altså, der går lidt videre, fordi jeg har to spillere fra Sparta i Moskva, som jeg har, øh, som jeg har lejet. en af dem skal tilbage igen til sommer. Ikke? og han taler med dem øh, dagligt, han siger, Moskere mærker vi ikke noget, også fordi de hører jo heller ikke noget jo på tv om, hvordan det går. Det er jo det Sådan er det jo bare, og der er ikke problemer i, hvad det angår. Men i der er det jo anderledes. Vi har lige taget en spiller, en målmand, som vi, er, vi er to her, som er uh, Valentin, som, uh, som kom til os. Og han er rumæner, og han spillede i Njeba, og han sagde, jeg går ikke tilbage igen. af det Så han stod der så sagde, ved du hvad? og der er jo, jo lov til at indtil sommer må vi tage ham og så var vi, vores, vores mål er blevet skadet og han er ude for resten af sæsonen så havde vi plads til ham ikke? så han kom Men, og han sagde at vi var vi var bunkerjøde vi var nede i bunker virkelig han. det var ikke at njæbe, det er jo også det er jo Rusland det er over den vej over så, øh, så i, i Ukraine er det jo forfærdeligt det er forfærdeligt derover, og, og, og, og så er det op til you know, I, i Russerne mere om at sige okay Øh, jeg tror, fordi mennesker føler de sig sikre, eller føler de sig usikre, eller har de en holdning til det. Det, det kan jo være også en, der siger, at jeg, jeg er blevet så godt behandlet. Der, familie, ja. nervøs, Men alle muligheder. Jeg er blevet godt behandlet her, så hvad vil jeg af de der, der, der at Jeg er totalt imod det her med krig og alt det der, og jeg vil simpelthen væk herfra. Det er jo så, hver en har deres egne argumenter. Og, så, så selvfølgelig kan jeg forstå, at hvis en har, har følt sig sådan, Øh, og jeg har det også med spillerne. De to spillere, jeg har, de siger, at vi vil sgu ikke tilbage øh, nu. Men altså, jeg siger, jamen, altså, vi ved ikke, hvordan situationen er om, øh, om to måneder, tre måneder. Vel? Øh, så er det måske anderledes. Og så sagde jeg, I skal tage en beslutning, fordi I står stadig under kontrakt hos dem. Hvis ikke, at øh, FIFA lige pludselig laver en regel og siger, at alle får lov til at, Men det kan vi ikke rigtig tro på, at de kan få lov til at gøre. At kontrakter er jo stadigvæk kontrakter. Ikke? Men, øh, men, men situationen er ikke sjov, jo for nogen. Altså, det kommer, ligesom for os i Europa, kommer det tæt på. Ikke? Det må man sige. Frank, må jeg hoppe over Pauk og gå tilbage til Anderlægt, hvor du så ja. hen efterfølgende? Du er heller ikke så længe i Pauk. Pauk var øhm, måneder. Ja. Øh, men tilbage til Anderlægt. Ja. Øh, og det jeg jo bedst husker fra din tid i Anderlægt, det er, at du forsøger at øh, få fat i Kasper Juhlmannen, mens han er i FC Ja og øh, få ham til øh, anderlikt. Øh, hvor, hvorfor, øh, hvorfor vil du gerne have ham ned som træner hos jer? For det første så øh, der var to ting der. Julemanden har jeg jo selvfølgelig fulgt også, ligesom Thomas Frank øh, kender jeg jo personligt, mm -hmm. øh, som har jeg også været med til lidt, øh, hvor vi talte om hvordan for han skulle der til da han ringede til mig, fordi jeg havde boet i London også og sådan noget og sagde, hvad synes du Frank det der? når jeg også så det snak så Thomas havde jeg sådan mere kontakt med mere fulgt Julemand også. Og også talte med Morten Olsen om ham, Morten Olsen så også en kæmpe lys i ham. Og selvfølgelig så har han også været i, uh, i Mainz og har gjort det fantastiske i og Det kan man ikke sige andet. Personlighed og alle de der ting, som man hører til god filosofi omkring fodbold, synes jeg. Angrebsfodbold og sådan og Alle de ting, som jeg også står for. Øhm, og så, øh, og han, var, han var også villig til at, til at komme komme jeg var, lige, jeg, var, jeg var der lige, og han stod også på listen for dem der. Det gjorde det nemmere for mig. Så jeg, sagde, jeg, jeg synes, vi skal tage ham, fordi I er også enige, er enige med, fordi han er fandme, at det, det, det, det er en træner, som, er, som, som jeg mener har, har, har pondus, og, og han tækker alle boksen, du ved. Okay. Øhm, men så, så sker der så det, at øh, Nordsjælland ville ikke lade ham gå, for vi skulle betale en ret høj, for fem måneder ret høj transfer, og det vil klubben så ikke. Og så... Øh, og jeg havde Fred Rytte, som jeg har haft, øh, som jeg kender. Han var træner i Feyenoord, og var træner i PSV i Twente, og jeg tog ham til PSV som øh, akademichef, så jeg kendte ham godt. Og jeg sagde til ham, hvis julemanden ikke kommer, du er ikke førstevalg, du er anden valg, og det var han også helt enig med. Og han sagde faktisk det er ikke noget, der skulle så hjælpe mig med et halvt år, så ser vi så hvad der sker. Men Julemand desværre han kom ikke. Øh, på den anden side, set, øh, ja, man ved ikke, hvordan det ville have været, hvis han var kommet, så ville det nok have gået helt anderledes, så, så, fordi så ville kompani ikke have kommet vel. Og, og det var faktisk det, der gjorde, at jeg forlod klubben. Mm. Men, men den, den, den går i vasken, den her julemandhandel ja. øh, i... Eller handel, jeg ikke, man kalder den, den træner, men i januar, tror jeg det er. Ja. Øh, men han er jo stadig lidt i spil henover foråret, så vidt jeg husker. Ja. Hvad er det, der øh, sker? Jamen, det er, at for det første så... Øh, så havde vi Fred Rydde ind, og vi havde sagt okay, ind til indtil sommer. Og det blev vi enige om, og så ser vi så, hvad der sker. Så vi blev nødt til at vente lidt og se, hvad, hvordan det gik jo, og det gik faktisk øh, ikke dårligt. Men på den anden, så kommer der lige pludselig, øh, bliver så kaldt ind til møde af Arjen og så øh, Michael Forsrøter, som var, øh, ja nu skal jeg sige, han var sportschef og jeg var teknisk direktør, men han er ikke forstand med fodbold, så det var derfor han ville have mig ind til at lave, til at lave hele filosofien og alt det omkring fodbold. Det var også derfor jeg sagde ja, øh, og så kom til sig at de havde en god idé. Så jeg siger jeg okay, ja, øh, vi har talt med company, og kommer vil gerne komme. Så jeg siger jeg, det ville være fantastisk. Så jeg siger jeg som spiller, så jeg siger, nej. Som spillende træner, så jeg siger jeg, are you fucking crazy? Så jeg siger, det, vil ikke, det er ikke det ikke med al respekt for Søllerød Tredje hold, det er anderledes. Så en som overhovedet ikke har, har hvad hedder det, har erfaring. Og det skal kævelle gå over for ham. Det er et kæmpe risiko. Han har kæmpe navn osv., så. Men okay, det var det, så i al hemmelighed så fløj vi der til og der kunne jeg se, at dealen allerede var gjort, ikke? Så sagde okay, men jeg synes, det var meget interessant. Han talte fantastisk godt om fodbold, han havde selvfølgelig været sammen med Pep Guardiola, og, og jeg sagde, hold kæft, det kunne, være, det kunne være sjovt at arbejde med ham. Så det var egentlig det, som gjorde, at julemanden så øh, ikke kom med at spille mere. Det var på grund af det. Men du fornemmede også, at der var andre ting i spil for julemanden ikke? At han jo, jo. var begyndt at, ja. at få... Og jeg hans tror heller ikke, han var så øh, glad for den måde, han var blevet modtaget. Ikke af mig, men af, af, af andre medlemmer, øh, man kan sige andre læg, som ikke var rigtig seriøse omkring det. Og det havde han ret i, men jeg prøvede selvfølgelig at snakke for min gode moster, det var ikke, nej, vi skal jo ikke tage det af, de der, det der, var ikke, han havde ret. Men jeg, jeg tror også, det havde sandt i baghovedet, fordi sådan er han også jo. Han altså, sagde, okay, hvis det ikke er hans boksalaktikere, så siger han også, uh, ved du hvad. Mm. Farvel, altså, bare. Så det var, det, var, det var sådan set fl lidt flere ting, som jeg tror også gjorde, at han, øh, han sagde, men... Nej, ja, og så var jeg så der indtil, øh, indtil, indtil jeg siger, det var meget til, indtil jeg siger bevidst, siger jeg så på en... <laughs> siger, der. Nu skal du høre, øh, Og Michel forslynger sig der. Sidder, sidder der og jeg jeg lader mig operere, jeg skal have et nyt knæ øh, i, om, om 10 dage, den 7. oktober, og jeg så, så jeg lige sådan, sagde, okay. Så går der tre dage forbi. Øh, jeg havde fødselsdag den 30. september, og det var lige øh, lidt før der. Så havde vi så møde øh, med skavsene. Og jeg kom som en kære, det gør man i Holland, Det ved ikke. De har alle kærene ind, når man er første af de der, siger jeg til tilpassionale det hele, du ikke. Så jeg siger, kan lige ind? Ja, jeg kan. kan du lige lukke døren? Nej, jeg kan du lukke døren til mig. Ja, det går jo ikke rigtigt, og kompanier dig, og det er ikke rigtig sådan, nej, nej, Senat, det må man sige. Der ikke rigtigt. Kemi? Der er ikke rigtig, nej, det går ikke sådan, som, som, som, som, som det skulle, egentlig. Og egentlig ærgerligt, fordi at, øh, han kunne nok have brug for min erfaring, men... Okay, det er op til ham selv. Jeg var slet ikke, jeg hører overhovedet ikke. Ville jeg vil aldrig være op til at noget selv med noget gøre om mig. Han ville bare gøre det selv. Ikke? Og, øhm, og så, øh, så siger han, så, så kan vi bedre. Call it a day. Nu. Og så fik de samme dag, så blev det så, at jeg øh, blev fyret. Og så kom Frankie for Cavern ind som træner, som jeg havde sagt fra starten af, at han skulle have en erfaren træner til at hjælpe sig ved siden af. Øh, og så... Øh, og så, var det, så var det, og så blev det så opereret. Og så hadde jeg allerede været der tre måneder før, og der sagde, jeg sagt, nej, jeg vil gerne være, jeg bliver andrelægter, og der er ikke noget af det Men de blev ved, og så da det blev jeg mærket i løbet af øh, september, dervede, hvor jeg tænkte, det her, det, det, det virker jo ikke, jo. Det, det, det der, der, der struktur, alle det der, han er sportschef, de der, der, de taler sammen, og jeg sagde, hvad det var, lad dem bare fyre mig, Det var ikke? Så, og så var det så sådan, at det skete, ikke? Og så... Men interessant, hvad der egentlig var sket. Fordi det er jo det, så det forår, tror jeg, at Kasper Julemand bliver annonceret, eller i juni han bliver annonceret på landsholdet Præcis. til tredje ja. år efter. Interessant, hvad der var sket, hvis han var ind hos Frank i andre i januar. Så havde vi jo nok ikke haft Kasper Julemand som er landstrænd. Sådan er der jo mange tilfældigheder, ja, der kan... det vil sige, at jeg kender lidt til historien, altså for, for at høre en sagt, ikke også fordi Ståler og jeg diskuterede det der med, med, med så, øh, vi hørte lidt om, hvad der, hvad der foregik, hvordan det var ledes. Jeg tror nok lige så meget, at Kasper blev, fik koldfødder mm. omkring ledelsen i andre lægter, hvad de egentlig ville. Og det var nok lige så meget medvirkende til, at øh, han troede, at vandet ja, ville ske sidenhen. Ja. Det er jo sådan en anden sag Hvordan ser udlandet på Kasper Julemand i dag? Åh, oh, han er et stort navn. Er han, det? han er. Stort, og han er stor. Og han, øh, øh, jeg tror også, han skal ud af en klub efter VM i min nøje, fordi han er for ung til at være landstræner. Det vil være synd, fordi jeg tror også, at han har så meget energi, at han skal ud og træne hver dag. Æ, og så kan han altid komme tilbage igen som landstræner om 10 år eller 15 år. Ikke? Jeg mener, at landsholds, øh, et, et landsholdsjob er jo for en, som har haft erfaring. Netop på grund af at øh, du skal have den daglige, du skal være med alle problemerne, du skal have kampen om Søndag, kampen om onsdag, alle de ting skal du igennem, hvor du tager, hvor du vinder, ikke? også få den erfaring, ikke? før at du bliver landsholdstræner. Det er få, der har haft, haft også succes, som kun er gået ind. Platini for eksempel i 92, ikke? han var jo blev træner, og de vandt jo alle kampene i for hvad vi jeg? Men på længere, på længere sigt er det, er det svært, ikke? der mener jeg. Men det ser, hvis du ser alle de landsholdstræner, vi har haft i Danmark, de er alle sammen gået den vej. jo, Men har det givet Eko, det han har, det, han har præsteret med Danmark til EM? Er det noget, der ligesom har fået, du fornemmer, har gjort, ja. at folk er blevet mere opmærksom på ham? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og, og der kommer rigeligt med klubber. Han får mere med tilbud. Han er måske allerede nu, men jeg tror også, han har, han har sagt, at for, for det første, så venter jeg til VM. Han er også en person, som... som Uh, som virkelig, uh, for ham er det meget vigtigt, personerne, hans, hans forhold til personerne. Så han, også vil, han vil også tale med DBU, han vil tale med Peter Møller om det osv. Så så for sådan er han jo. Ja, han er en type, som, er, som virkelig uh, vil gå gennem fordøren og ikke, ikke, ikke, ikke noget. Så han tænker så godt om det der, der, okay. Men uh, altså, jeg vil blive overrasket, hvis han ikke til næste sommer ikke uh, uh, har, en, anden, uh, har en, en rigtig god klub. Det vil jeg blive ordret. Og hvad er rigtig god klub, hvorfor et niveau? Ja, det kan være et niveau, det vil sige top 5. Øh, eller seks. Ja, det kan også være Holland jo, okay. Det kan være, hvad, hvad, men det kan i hvert fald også være England, det kan være Tyskland, det kan være Italien, øh, Frankrig. Øh, ja, det kan være de. Øh, det kan være de lande, ja. Hvad tænker du, har sådan en som Thomas Frank i Brentford, har det også banet vej for... Nu ved jeg godt, at også sit eget navn i kraft af at være landstræner, men, men gør det det også nemmere ja, Jeg tror mere, at, at skal jo skabe sit eget navn, og det er jo klart, at uh, i og med, at du uh, som Thomas Frank rykker et hold op uh, med et mindre budget end, end konkurrenterne, og godt og godt i Premier League, nu må vi se, det, det det er ikke slut endnu, vel. Der, der, der er langt var hjem, så jeg, øh, det, det er bare tof hver eneste øh, dag, du stiller op. Og, og de fantastiske resultater, som det danske landshold har præsteret. Men jeg tror også, der hænger det ved, øh, som vi jo også talte med, med, med Kasper om, da vi havde ham i det her program, at øh, du har jo altså en landsholdstruppe i øjeblikket, som jo vel er den mest talentfulde siden, øh, med Franky for Spændende spillere, interessante spillere, og så spillere, som spiller på de højeste, de fineste adresser i Europa, de bedste klubber. Uh, og det vil sige, at du har et landshold, der kan præstere på højt niveau. Der er det jo også interessant at være træner. Altså, det er jo ikke bare noget, du siger, Normen, så uh, finder jeg ned til en eller anden klub i, i Italien eller Frankrig eller Tyskland. Altså, uh, med alle de Nu sidder vi og snakker om alle de klubber, Frank har været i, og hvor mange managementproblemer du egentlig stod ind i. Ja, der tror jeg nok, at man lige øh, vælger sin øh, nederlag med omhu, ikke? Helt rigtigt. Men, og det er jo også, du er fuldstændig ret, når du siger, at det er træner, der skal lave sit navn. Han skal lave det selv. Ja. Ikke? Så, sådan er det. Og hvad han, hvad han så, øh, hvad jeg mener, altså hvis nu også gør det godt ved VM, ikke? fordi vi har et rigtig godt hold, det har vi. Og han har været med til også at få det jeg må jeg sige, det er, at han så kan også, han kan være krævende, han kan også være lidt kritisk over for, hvad for en vil jeg til? Og der er det jo, hvad, hvad, hvad for en klub vil jeg til? Jeg vil, en, vil til en klub, det behøver måske ikke være den største, største, men det skal være en, som har en filosofi, som passer til mig, og som jeg også, skal, som de, kan overbevise mig, de skal overbevise ham også om, at det er dig, vi har brug for, og vi vil have brug for det ikke kun i dag, men vi vil have på længere sigt. Mm. Det er sådan noget, jeg tror, at, at Julemand søger og kan også, hvis han også, hvis han også laver et godt VM, så er det endnu bedre jo. Og det lærte han jo også at være i minds, tænker jeg. Øhm, Frank, nu har vi stort set været igennem dit ä, CV. Du ä, er jo i uh, Feyenoord i dag. Øhm, men der er, øhm, der er nogen, der skriver og spørger til øh, blandt andet Æ, Mads Pergaard. Har du nogensinde været tæt på at tiltræde i en dansk klub som uh, sportschef eller lignende? Nej, der er der har jeg været rygget. Jeg har jo talt lidt Der er flere, der skriver med FC København. Jamen, det har jeg aldrig rigtig talt med, med, med dem om. Nej. Men, no. jeg, har, jeg har aldrig talt med København. Rømme, har bare lidt... Uh, med jeg er lidt med, men Så altså, brøndby har i princippet været tæt der på. I de har, ja, de har været. Jeg har altid i sådan rigtig, øh, jeg har altid rigtig sagt det. det. var ikke sådan at jeg ikke ville vel, men altså, men altså FCK, Kobe var min klub ikke? Altså, jeg, var fra, jeg var fra Amager, men KB, det, det var det, jeg... jeg er du en klog mand. Ja, det var... Det var ja, jeg har set Niels Christian spille på KB jo. Så altså, jeg, jeg, jeg var meget yngre end Niels Christian, så da jeg tog på cykel fra Amager ud og så... Der spillede de jo kl. 1, kl. 3 og kl. 7 om sødagen. Det, det. det var tre kampe i parken. Men jeg var sådan en KB-fan, ikke? Ja. Så, og så selvfølgelig også, at FCK er vel nok øh, den største klub i, øh, i, øh, i Skandinavien. Men hvorfor har du aldrig gået efter hvad kan man sige, et job i Danmark, som jo er din hjemmebane? Det ved jeg godt, at Holland altså er blevet mere og mere, ikke. Ja, ja. Æ, men det har aldrig været noget, du har overvejet. Jo, jo, jeg har altid stået åben overfor, men jeg, det har bare aldrig rigtigt kommet kom virkelig på tale. Tejningen har ikke været? Nej, jeg har, jeg, så har jeg fået noget andet. At gå. Men jeg er glad for nu her, at jeg har fået chancen hos Feyenoord. Fordi det er ligesom om at øh, også for mig selv, at de senere år der har jeg været alt for lidt. For, for, du ved, jeg har ikke taget de rigtige, de gode beslutninger. Jeg var i parag, hvor vores præsident var lidt mere end ekstrem, Æh, og så kom jeg til andre hvor det så egentlig startede godt, men heller ikke. Øh, for, så, så så det, at jeg nu har været to og et halvt år der, jeg lige skrev, eller vi er blevet enige om en, en, en ekstra år, at øh, at det gør ligesom at øh, Ja, det er godt for mig, også for, mit, øh, øh, for mig selv om, at, øh, øh, at jeg er med til at gøre noget godt igen, fordi nu, det har vi virkelig gjort. Nu er du jo per definition uh, likable, som det hedder på almindeligt dansk, ikke? Nej, han ikke skiller ud uden <coughs> Ja, ja, men det er noget, han gemmer godt, ikke? Men nu, nu skal jeg spørge om noget, som jo ligger langt væk fra mine egne erfaringer, fordi jeg er jo sådan en one-club-man på en eller anden måde, udover at jeg er ude og spille lidt fodbold i nogle få klubber. Men... Du har haft en kæmpe karriere som spiller i Ajax, du har haft en øh, stor karriere som øh, sportslig leder og træner i øh, PSV Eindhoven, og nu er du i Feyenoord. Altså, det svarer jo nogenlunde til, at du var spiller i FC København, så blev du sportschef i FC Midtjylland, og nu er du så spor sportsdirektør i Brøndby. Øh, det, det, der ved jeg bare, det er jo, det er jo tre klubber, der helt øh, op, og når jeg tænker på forholdene mellem Ajax og Feyenoord, og jeg ved godt, at Johan Cruyff også tog øh, skridtet, men det er jo langt værre end Barcelona, Real Madrid, Brøndby, FCK, øh, Feyenoord, Ajax. Hvordan håndterer du det, og hvordan, øh, hvor, hvor, hvor er du henne i forhold til... Det er en fortid, og det er en nutid, altså? Der er én ting, som øh, det er, at det havde været nok været, været øh, mere pro problematisk, hvis jeg havde fået gået for Ajax, og så, hvor, og så måske et par år der, og så gået til Feyenoord. Det havde været anderledes. Nu er det jo, altså, de, der er ingen, der, der, der kan huske mig som fodboldspiller. Tidens lidt spor. Præcis. Og det, jeg har været PSV, jeg var næsten PSV i 20 år, ikke sammenlagt. Jeg var fra øh, for 85. til 2004, ikke? Og så, og PSV har... Øh, der er der ikke rigtig nogen konkurrenter. Altså de, de, de, de har de er selvfølgelig kæmpe konkurrent, men det er ikke som du siger det er ikke Feyenoord. I gennem de senere år de, de har ikke sådan altså de er ikke sådan aggressiv, fordi de vinder alt. Mm. Feyenoord de er, er jo fanatisk mod Amsterdam, ikke? De siger ikke engang Amsterdam, de siger 020, ikke? Telefonnummeret ikke? Den med 020 og, og 010, der var det i Rotterdam. Altså, det sådan er de, de, sådan, altså, de, at du skal vide, altså, altså, men, men øh, jeg spurgte nemlig også dem, så sagde jeg, jeg har jo en fortid i Ajax og sådan noget med. <laughs> nej, nej, det er, det er ikke noget. Og jeg har aldrig nogensinde hørt noget, heller ikke fra Ajax. Jeg har ikke hørt noget fra, og nu skete, skete det så det med mig, Og så blev mit navn jo nævnt. Og så var der mange og selv Ajax-fan, øh, Feinert-fan, sagde selvfølgelig, at jeg skal blive, men Ajax-fan sagde, at det er måske er godt. Med. Altså, det, jeg har var det, åben... var åben... det Nej, nej, nej, nej. Jeg, vil, jeg, vil, jeg, var, jeg var også selv øh, helt indstillet på Feyenoord. Øh, vi var allerede gået i gang med at og, og tale om, om forlængelser, og sådan noget, så det var, det var perfekt. Men, men jeg har, jeg har sgu, øh, også da været PSV. Jeg har aldrig nogensinde haft øh, nogen dårlige oplevelser med, med Ajax. Aldrig. Det har jeg ikke. Og nu ved jeg ikke nu, jeg kommer selvfølgelig ikke så meget i Amsterdam, øh, som, øh, som det gjorde før i tiden, men altså. Så indtil nu har de. Og jeg er jo egentlig. Jeg tror også, jeg, jeg, jeg mener, jeg er den, den eneste udlænding i hvert fald, som nogensinde har arbejdet for de tre topklubber i, i ens karriere. Kuman, Ronald Kummann har været træner i alle, er spiller i alle tre klubber og træner i alle tre klubber. Det er jo altså øh, fantastisk, som hollænder også at være i top, og at være landsholdstræner også, men især de der top tre klubber. Og det er jeg så også arbejdet for i tre. Så du kan pege på ham også der. Det er jo, ja. Det, det, det, mere, mere kan man ikke opnå i Holland. I de her dage er landsholdet jo øh, samlet i Spanien godt nok, øh, men øh, før testkampe øh, mod øh, dit andet hjemland øh, Holland. Jeg går udefra, du holder med Danmark lørdag. Ja, Holland med Danmark. Jamen, det er er glad for at høre det Det er mit land. Det er mit pas. Det er mit land. Danmark. Men hvem har det bedste landshold i disse år? Holland eller Danmark? Ej, det, er, det er, ja, Holland. Altså, du kan sammenligne dem lidt, fordi der er mange gode store talenter for Holland også. Ligt, Dion, der, altså, der er legt, Frank de Jong de, har, de, har, de er ved at samle et godt uh, landshold, og det bliver meget spændende at se nu, hvor Louis van Gaal, han er kommet tilbage og se, hvad han har gjort. Han er, ud, han er nu udtaget en trup, og han er tilbage til, da han var, uh, var landsholdstræner, hvor de vandt bronzemedaljer i, uh, i Brasilien dengang, med fem bag. Og det er sådan lidt uh, utraditionelt for vores fire 4-3-3, med vinger og sådan noget. Det er han gået tilbage til, det kan vi se på den måde, han, uh, han, har, uh, han har samlet truppen på. Så det bliver spændende at der er gode spiller. Ja, de har jo nogle kanoner også, uh, Van Dijk, og jeg mener, altså, Holland har altid haft nogle gode spillere. Men lige nu har de fandme gode trupper med unge spillere også, som virkelig, uh, som virkelig kan, kan, kan gøre noget. Det har Danmark også. Ikke? så det bliver, Jeg synes, det bliver spændende simpelthen. jeg synes ikke, Danmark er mindre end Holland. Absolut ikke. Uh, nu skal de spille i Amsterdam. Uh, det, jeg synes, det er, en, det er en rigtig god test. Skal man, skal man lægge meget i det? Det, ved jeg. det er jo selvfølgelig en venskabskamp. Ikke? Men alligevel, når, man spiller, de, når de spiller mod hinanden, især for danskerne, de vil gerne spille med Holland, de vil gerne gå, gå, lave en god figur. Ikke? Så det bliver rigtig spændende at se den kamp på lørdag. Og det er to hold, også, som normalt øh, er der filosofi for angrebsfodbold. De, de vil have build-up, de vil gøre det hele. Altså, det vil begge to. Ikke? Så det bliver en interessant kamp at, at se. Og nu får jeg kuldyggen til at spørge dig om det her, men vi får forhåbentlig også Christian Eriksen at se på et sted, der jo også betyder meget for ham, nok næste efter parken, Ajax på Amsterdam Arena. Hvordan bliver det for dig at se ham i landshuset igen? Ja, det er jo fantastisk. Jeg så jo, at han lagde op til det der mål, Det jeg så jeg og ja, på kampen og det er, det er jo typisk Ajax. Altså kig op og laver det med venstre benet. Fantastisk. Øh, ja, sidst han laver det, og, og det er jo det, man kender ham for også. Han har også scoret mange mål i, i det senere år, men det er jo... Øh, jeg synes også, han har været modig i alt det, der er sket med ham. Og så okay, 29 år, du ved. Han er det ja, måske er det for tidligt. Og dat, men det er jo måske også, han har to børn. Og måske tænker man også sådan, ved du hvad, jeg holder det... Jeg stopper her. Det er fint nok, der. ved. På den anden side har han så tænkt, nej, det ved jeg, jeg vil jeg ikke stoppe sådan og jeg vil også vise føle for mig selv at jeg kan være med på helt toppen også for at vise for sig selv at han er jeg og, og, og, og så ved man jo ikke hvor hurtigt det går for at han kan komme op på ni niveau. Men vi kender jo Christian også. Jeg kender ham jo også gennem alle de år at han, at han jo han har altid øh, levet for sin sport, så han er jo fysisk, er han jo fantastisk og han altid mental, mentalt har han jo været i balance altid, som, som den person han er, meget ligevægtig i det hele, så. Så hvad det angår, er det, jo, er det jo fantastisk, at så hurtigt han er kommet tilbage, fordi han var en langt mange kampe, han spillede to-tre kampe, ikke? Øh, for starten jo, jo, fuld, af, jo, jo. tror jeg, ikke? Så øh, mig, jeg synes også, det er helt, helt rigtigt, at Hjulman er tage med, det synes jeg, fordi han er jo en klassespiller, og det er jo ikke nogen skader. Altså, det vil sige, det går ikke ud af hans hurtighed, det går ikke ud af hans... Så hvad det angår, det er jo, det er jo, en, det er jo en anden form for skade, end øh, han har fået, ikke så... Nej, det, det bliver spændende siger. og jeg er helt sikker på at han får nogle minutter for sådan, sådan, sådan, sådan er Kasper også. Det har julemand også. Ja, absolut. han er meget sådan ind til Hvordan oplevede du hans øh, hjertestop den 12. juni? Ja, jeg, så jeg, den på, jeg så den på fjernsynet, altså, jeg så den med det samme. Han faldt forkert. Da han, han faldt forkert. Så der, der er noget der oh der og så sagde den der. Det var, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke sjovt at se. Og så telefoner, ringe og der de, de, de, og dat og så. Og det det var, at øh, jeg var her i Danmark. Jeg så det, jeg så det på, på dansk tv. Så, øh, så jeg fik mange, mange meddelelser fra Holland af, fordi der blev det vist igen og igen og igen. Og der var mange flere, hvor danske, vi besluttede de, os for at sige væk. Det, ja. Der var ikke nogen der, og du fik alle detaljer der. Ikke? Ja. Som jeg var glad for, at jeg ikke så, fordi øh, det var, det var, det var et, ikke et moment, som man, som man gerne ville øh, opleve, men det gjorde vi alle sammen, og heldigvis er det, er det jo fantastisk, at det er kommet han er kommet over, sig, over det. Og derfor kan man jo også sige, at altså det, det blev jo et nationalt travme øh, den aften i, i mm. juni. Noget vi at glædet os til så lang tid. Det blev det, blev det helt øh, modsatte. Det med at få ham ind på, i parken øh, på tirsdag i, igen i landsholdstrøjen. Altså. Nå, man kan sige, det er jo genialt, da der er to øh, venskabskampe, træningskampe, øh, testkampe. Øh, kald det, hvad du vil. Altså, det er jo klart, at det er jo lige præcis, og sådan en træningslejr, og nu blev blevet lidt forsinket, så vidt jeg forstår, på grund af noget corona eller hvad. Men komme ned i træningslejren, træne med, være med omkring holdet, spille to kampe, som resultatmæssigt har mindre betydning. Det er jo den helt rigtige måde, og det også for ham selv gætter jeg på. Det giver også ham et billede af, hvor han er henne, og hvor han er på vej hen. Så det, det synes jeg, det, kommer... det er jo rigtig fint. Helt enig. Det, er, det, bliver det. det bliver godt at se ham. man står garanteret og ja. starter inden, tænker jeg, mod Serbien. Det der med bare at se ham til nationalsangen ja. og, øh, og få ham i spil igen derinde. Ja, precis. og det er også det. Det, det koster jo ikke noget. Altså, det er en kamp, som du gør bare ikke noget. Men det er helt rigtigt, fordi din fodboldspiller vil også se, hvor, hvor, hvor står han. Nu har han selvfølgelig spillet allerede øh, Premier League. Det er også det er jo højeste hylde altså i, i klubfodbold i, i verden. Jo, ikke? Så han ved jo nok, hvad han står for. Men du skal alligevel, det landshold landsholdet og landsholdet. Det, det, er en, det er en anden ballgame. Det, der, der, det er noget helt specielt. Ja, det må også blive en speciel dag for ham selv. Utroligt. Frank, tusind tak, for, øh, fordi vi måtte besøge dig og låne lidt af din øh, tid øh, i København. Det var meget hyggeligt. Det var en fornøjelse.